کہ لفظوں کے دیوار سے بھی اختتام ہے اور معنی کے دیوار سے تفسیر کے دیوار سے بھی قرآن مجید کا اختتام ہو رہا ہے یقیناً یہ مجلس بابرکت مجلس ہے اور درس قرآن کی مجلس ہے جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن والی مجلس برکتو والی مجلس ہے اس کا عجر و سواب آخرت میں تو اللہ دیں گے ہی بے حساب لیکن دنیا کے اندر بھی درسِ قرآن کے مجلس والوں کے لیے چار قسم کے انعامات اللہ کی طرف سے ہیں وہ چار انعامات نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے انعام جو اس درسِ قرآن کے مجلس والوں پر اللہ کی طرف سے ہیں وہ یہ ہے کہ حفت ہم الملائکہ فرشتوں کی جماعت درس قرآن کی مجلس کو گیر لیتی ہے اور یہ گیرہ زمین سے لے کر اسمان تک ہے اس گیرے کو نہ کوئی جن نہ کوئی شیطان توڑ سکتا ہے فرشتوں کی مجلس میں فرشتوں کے گیرے میں یہ مجلس ہوتی ہے اور دوسرا انعام غشید ہم الرحمہ کہ ایسی مجلس والوں پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے اللہ کی رحمت کے لپیٹ نہ ہوتے ہیں اور ایسی تعالیہم سکینہ ایسی مجلس والوں پر اللہ تعالی سکون نازل فرماتے ہیں اطمینان قلبی نصیب ہوتی ہے جو سب سے بڑی نعمت ہے کہ انسان کو اطمینان سکون اور چین نصیب ہو جس کا ہر بندہ طلبگار ہے کہ مجھے کسی طرح راحت اور سکون حاصل ہو جائے دنیا کے ازباب مال و دولت کا حصول یہ صرف اسی کے لئے ہے کسی طرح راحت مل جائے سکون ہو جائے تو اللہ فرماتے ہیں ایسی مجلس والوں کیلئے تسر انعام یہ ہے نزلت علیہم السکینہ اللہ سکونت اتمنان قلبی نازل فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو اتمنان قلبی حاصل ہوتی ہے اور چوتہ انعام جو سب سے بڑا انعام ہے وہ یہ ہے رکرہم اللہ فی من عندہ اللہ تعالیٰ ایسی مجلس والوں کا ذکر فرشتوں کی مجلس میں کرتے ہیں فرشتوں کی مجلس میں اللہ تعالیٰ فقر سے ان مجلس والوں کا ذکر کرتے ہیں یقیناً یہ سب سے بڑی نعمت ہے آج اگر کسی کا اخبار میں نام آ جائے کوئی بڑا بندہ کسی کا نام لے لے کوئی وزیر اعظم کوئی ایسے شوخ یا ملک کا کوئی حکمران کسی کا نام لے کر تعریف کر لے اس کا تذکرہ کر لے وہ پولے نہیں سوائے گا کتنی خوشی ہوگی لیکن خود اللہ تعالی جو تمام جہانوں کے رب ہے پاننے والے ہیں رازق ہے مالک ہے کسی کے محتاج نہیں پوری مخون اسی کے محتاج ہے وہ اللہ تعالی فرماتے ہیں ایسی مجلس والوں کا ذکر خود اللہ تعالیٰ فرشتوں کی مجلس میں ذکر کرتے ہیں یہ یقیناً بڑی سعادت ہے ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبیب بن قعب رضی اللہ تعالیٰ نے اسے مطالبہ کیا فرمائش کی کہ یا عبی کچھ تلاوت کرلے فرمائے یا رسول اللہ میں کیسی تلاوت کروں تعجب کیا لیکن نبی صلی اللہ فرمائے, دوبارہ مطالبہ کیا کہ آپ تلاوت کرے فرمایا کہ آقرو علیک وانزل علیک میں کس طرح آپ کے سامنے تلاوت کروں جبکہ قرآن مجید کا نزول ہی آپ پر ہوا اللہ تعالی نبی اسلام نے فرمایا کہ یہ مطالبہ یہ میری طرف سے نہیں میرے رب کی طرف سے ہیں ابھی کچھ دیر پہلے جبرلی اسلام یہ پیغام لے کر آئے کہ اللہ تعالیٰ نے عبیق نام لے کر کہا کہ اس کے تلاوت سنو عبی بن قعب نے جب یہ سنا تو انتہائی خوشی خوشی کی وجہ سے ان کے آنسوں سے آنکوں سے آنسوں بہنے لگے خوشی کے مارے اور فرمایا کہ ذکردو عند ربی آج میرے لئے کتنی فخر کی بات ہے کہ میرے رب کے ہاں میرا ذکر ہوا تو یقینا یہ, یہ چوتے انعام ایسی مجلس والوں کے لئے ذکرہم اللہ في من عندہ کہ اللہ تعالی فرشتوں کی مجلس میں ایسے لوگوں کا ذکر کرتے ہیں یقینا ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ ہمارا بھی ذکر انشاءاللہ فرشتوں کے مجلس میں ہو اور پھر یہ چار انعامات کے بعد چار قسم کے انعامات کے بعد اللہ فرماتے ہیں اشہدو انی قد غفرتو لہم اے فرشتوں, اے فرشتوں تم لوگ گوا رہو اس بات پر کہ میں نے ایسے مجلس والوں کی مغفرت کر دی سب کی مغفرت کر دی فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ ان میں تو بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو قرآن سننے کے غرص سے نہیں آئے ویسی وہاں سے ان کا گزر ہوا کسی اور مقصد کے لیے آئے اللہ فرماتے ہیں یہ ایسی مجلس ہے لا اشخاج علیس ہم وہاں کوئی اپنی غرض سے آ کر کیوں نہ بیٹے کسی اور مقصد کے لیے کیوں نہ بیٹے تب بھی یہ ایسی مجلس ہے کہ یہاں بیٹنے والا بھی محروم نہیں ہوگا تو یہاں سننے والے سنانے والے۔ اللہ تعالیٰ ربی کریم فرماتے ہیں اشہدو انی قد غفرتو لہم یہ یقینا بڑی سعادت والی برکتو والی مجلس ہے میں اس مجلس کا آغاز باقاعدہ رب کے کلام مجید سے کرتا ہوں تلاوتی کلام بھاگ کے لیے میں قاری احمد صاحب کو دعوت دیتا ہوں حافظ احمد صاحب کہ وہ تشریف لائے اور آپ کے سامنے کلام مجید you yeah. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و جاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنت هذا يقول <تصفيق> يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه احده ولا يوثق وثاقه احده يا ايتها نفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة هذا مَا تُوْعَدُهُنَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيغٍ بَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ اُدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ لهم ما يشاؤون فيها ونتينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرنهم أشد منهم بقشا منهم بقشا فنقضوا في البلاد هل من محيص صدق الله العظیم لازم لازم ده استاد څنګه اوس نه ملسل اللہ یہ تے حافظ احمد صاحب جو آپ کے سامنے تلاوت اکلہ مجید سنا رہے تھے اب اس کے بعد میں بیان کے لئے اپنے مدرسے کے استاد الحدیث نازم تحریمات حضرت العلمہ مولانا عبداللہ صاحب حفظ اللہ و کو دعوت دیتا ہوں ان کی خبر میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور ہمیں اپنے قیمتی عبادوں سے مستفید فرمائے دعوت خطاب دیتا ہوں استاد الحدیث نازم تعالیمات مورانا عبداللہ صاحب الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل لَهُ ومن يذلله فلا هادي لام ونشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك لام ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعض فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ان کا انت لذیذ الحکیم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القران وعلما اللهم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید مجید. زمان نہایت آبل قدر محترموں حاضرین مجلس علما کرام او دا درس قران مرګری او د دې محله او ریډون کې او بهر کلمہ ملګری دوستان او ریډون کو نن جامعہ دارالقران او ګولشنه رفیقی دي الحمدلله چه داغه پر اقار او داغه رونقنا من غاو تاسو ګورو او د الله نه دعا کوو چې الله د ه메شې دا قائم او دائم اسادی به شر سه منصور نمبر نمبر سره قران کریم په الفاظ او ورو او زمان د جامع شیخ القران شیخ الحدیث زموند جماعت مشر حضرت مولانا محمد طیب صاحب دلassem شعبان نا ترنن pore قران کریم په الفاظ او په معنی او دوાળو واورو ماشاءالله الله دې دا خپل دربار کې قبول کړي الله دې داوه همت او داغو په علم او په عمر او په عمل کې دې الله برکت اوه چي دا وخت نه قرآن نن اخر محفل له بده محفل دا کمی یقینا محسوسيږي چه نور کلا و من پدې مجلس کې د شیخ صاحب رحمت الله لینې اردګر چاپ چا پیراناسو او شیخ صاحب دخلې نه باغه بالغلره تو یې له لې و من با نن شیخ صاحب د دنیا گینشته نه خدای یقیني خبره را چې شیخ صاحب کومنار سره او کوم باغ شیخ صاحب لغول نه د شیخ صاحب د وجود نل الحمدلله زیات آباد ده درس داغنه خزيات نه مرګری په کې خزياتو د شیخ صاحب شاګردان او بل خصوص د شیخ صاحب رشتداران چې هغه زمونږ د دې ځای کې دا خپلوا او په نوم یو تنظیم دی دا وو ډیر غټه قرباني ورته لږه چې د سحر نماز څخه دو دنیو پورې هغه مسلسل د درس کې ناشو ما هم کوشش دا کو چې زبرد د درس ملګریم یو د درزه له زده در سره راغلم همارا نه او درون خو یو له سړی دی نو هغه به زه درس ته نه پرې خپل الحمدلله الله د تا باغ نور ما باځ کی او دله دې الله نور ترقي ور کی ما مخ کې او آیات لستلې اکثره د شیخ صاحب په مرګرته کې من تر د جلسې له بیان لتللو نو شرسب کله کله دعوات لسته نو زه دا نسبت سره دا تکمیل پنيشوت سره ز دعايات ماسته سو مخ کې لسته رې هاودې ته متعلق پزتا سو مخ کې څو گزارشات الله دې مال توفيق راکې پيش کول غواړم علما ډیر زياد دي نور علما بوم لګلګ بیانونه کوي من غږ د یو غټ جلسې اتهام امراده لرله خو د حالاتو دنا نامستعده په حاجباندې من خپل مرګری نه لې لا غوښتي ا یو غټ پروګرام او غټ جلسې اتهام منغ نه نه شوه او ورو دین کی مرګری کې پدې کې لمني نو موږ هغه معذرت خوایو د حالاتو په وجه باندې من داود یا تکلیف د حاضر نه درا کړي زماده عنوان زماده تقریر موضوع وي ته معلم قران چې له قران لپاره استاد پکار دي قران کریم بغیر د استاد نه نشي زده کیدللی خبره ودا کوم تاسو مرګری به تاوجو سرواو راي دا زمنګ دروس قران دا زمنګ جماعت اشاعت التوحید والسنه دا امتیاز دای چې په ملک ورکه او بلکه په دنیا کې نن د قران کریم په نسبت سره اجتماعګانی غټه وړې په جماعتونو کې په کورونو کې په بيټو کې او د محله په مدارسو کې کېږي د قران کریم په درس تدریس سره او دا سعادت دا مقام الله زمون جمعه په لور کړې الله دې دا ملګرو له نور توفيق ورکی زمون په دې لانډي کې ګڼ درسونه لې او ګڼ شه درسونه ختم لا مرګرو ماته یې 16 ز تلم سپاتې نه ان شاء الله شیخ القران د پوین رحمت الله الین چکه له د دیوبان نه شو نو مو دیوبان علما او رحمت صاحب او نور خلقو رحمت الله الین شیخ القران د تفسیر د پاره مولانا حسین علی رحمت الله الی په شروع شیخ المشایخ حضرت مولانا حسین علی رحمت الله الین د قران د غټ مفاسيرو مولانا احمد علي لاهوري رحمت الله له په حالاتو کې لیکلي چې ز نور علما فرغوانم نو دخل کو د اصلاح د را راغوانم نور علما چې راغوانم دخل کو د اصلاح د را راغوانم او مولانا حسین علی رحمتہ اللہ علیہ چې راغوړم د علماء او د اصلاح لپاره راغوړم د قران کریم خدمت په هر دور کې هر ډله او هر طبقه کړه چا د الفاظو کړه او د مانیو تفسیر د مانیو خدمتوم ډیر شوه د الفاظو خدمت فرات السواب متواتر قراتونه چه با احادیثو کې په تفسیرو نو کې داغه تذکرہ راځي دا او قرات الشذا قراتیں اخبار احاد په طریقو نقل دي داغه متريقه شتله هغه محفوظ دي په لابل قرآن کې د سهولت دا, دا اسانه ده لپاره په پا مخلوق باندې الله قرآن کریم نازل کړو چې خلکو ته پزته کړې کې مشکلات نه په حديث کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ او اقا چه حکیم ابن حزام رضی الله تعالی عنہ موږ کوه سوره فرقان لوستا نه عمر رضی الله نو ویسه بل شان قراءت کړو او څو سلا له أغلم تريب وا چې ما په عاملا کړه په مانس کې میں دے موز پورے دے خو صبر مړ ورته حکم عايزه ده د موږ پورې کی د مانځ پور کول نه روستو مې غريوان نهونی څه را مې اوس نبی له سلام خاتم ايته غلط قران وې نبی له سلامې پریا سما پره ورته ورته ونه لا چاغه ونهسته ویها قزا اون زلات داسه نازل شه ده پی بی بیا ماته ورته ونه لا کا نو جماعت کوم نبی له سلام ویله ما په هغه ته نو ما ته وی چې ها غزاون زل داسه نازل شعر وکي په پرسر کې مشک راي نو نبی له سلام زما د سینې په لاس باندې وهله وی عمر الله دا قرآن نازل ک نو ما دا الله نه دا سانه سوال وک نو الله وی درم قراته را نو درې نه را ک نو انزل القرانه على سبعه احرف په وو لغات او الله دا قران کریم راولې علامه ابن شهاب زهري رحمۃ اللہ علیہ فرمای چې لغات وو کلم یختلف فالحلال والحرام په حلال او په حرامو کې فرق نو صرف د تعبیر د جب فرقو معنا د ټولو یو وا لکه نن زمونږ پوښتو د بانوښانو پوښتو او د نورو د سمعالو اخته وګلګلګ فرق ده معنا یوی خو الفاظ لګلګ بدلي دا د الفاظ خدمت شایع ده په هندستان کې بلکې په ایشیا بره صغیر کې دوه خاندان اندازه چې دا غو د قرآن خدمت په خلکو باندې دا الله یو احسان دی دوی ته مرحو ني مننه یو خاندان ولی اللهی د شاولی الله رحمت الله علیه خاندان دې چاغود قرآن کریم خدمت کړ کر دې په دنیا کې شاولی الله ول د قرآن ترجمه فارسی کې وکړه بیا د قرآن مختصر تفسیر ولیکه فتح الرحمن په نوم باندې او د شاولی الله زامن و سلوور یو زو شاولد عزیز هغه تفسیر عزیزی ولیکه فارسی کې کړی دیمز او ش عبدالقادر هغه موزه القران ولیکا اردو کې دے مکتبو کې دلته جماعتونو کې اکثر کړو دي فوائد تفسیریه موزه القران ورته وي او دریم شاه عبد شاه رفیع الدین هغه مو القران تفسیر ولیکا سنورم زو ش عبدالغنی رحم الله هغه پوزوانای کې مورشو نو داغه په ځا باندې داغه ځوی شاه اسماعیل شهید رحمت الله علی مالکار وکه میدان واغس جهاد اوقف د هندستانه پدې لاره عمر کوټ په خاور کابل تلړ واپس سمه تراغلل پنځار کیو د پنځارنه سو تلړل کابل ګرام نه واپس بالا کوټ تراغله او به شهیدان شو عملی سیکانو او اندونو سره په دې ملک جهاد کړو شهید احمد شهید رحمت الله له دغه عقدا قافله یودا خاندان دنیا کې تیر شه دریم نمبر د مولانا حسین علی رحمت الله له قافله حسینی جوړ دمنو یو خدمات په دې خلکو باندې په دې دنیا باندې دا د الله طرف نه اوازوي مې احسان دی مرانہ حسین علی رحمتہ اللہ علیہ ته الله د قران کریم کم تعلیم د قران اور درس تدریس طریقه خود لیدا دا بالکل الهامی طریقه دی ډیر کم دغه تعبیرات دغه خدمات عوامو کې دغه بیان دی نه مخک ډیر کم زمن د استادانو تعبیر نه د هر صورت په شورو کې چې پینځه خبره بیان مقصد د صورت خلاصا د صورت مخقابل صورت سره مناسبت مشکلات د صورت اړیم امتیازات د صورت دا اصطلاح په دخله کې دراز کوي چې دا خو په دې وړاندو ځان نه جوړا کړي دا اصطلاح کم ځای کېږي دا اتر اصل کې په زد او په جهل باندې بناږي او دا بې دادت دی ګنه بې دادت په مقاصدو کې ناراضي ده نه په وسایلو کې دا بې دادت په مقاصدو کې راځي په وسایلو کې بې دادت نه راځي وسایل خود طریقہ دین ضرورت ته 파را تعبیراتو ته 파را یو طریقه شروع شي هغه خلک دین نه وي زمان شخصا پا جا تعبیر کروه دا فهم دا قرآن دا پا را سو قواعد در تاوه دا قرآن دا پون دا پا اصول مخک باان شو بیا با خلاصه باان شوئی دویم دا کریم په دی موضوع تفسیرات نکلے شوئی دی تفسیر نظم و درر دا علامه بقای رحمت الله له پاتو جللو کی تفسیر نه په سوراتونو کې او پایاتونو کې ربطونه بیان نه د غشان تفسیر غرايب القران د نشاپوري تفسیر نه ربطونه بیان نه تفسیر جمل د جلالین شرح دا هغه قرآني کریم تقسیم کوي ديزه نه ديزه پورې دا مضمون ده ودنه دې څوک را دا مضمون ده بیني ته غو مزامين زمون مشرانو تفسیرو کړه او د تفسیر ابن جرير د حضرت عبد الله ابن عباس او د عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی نو په حواله سره دا شی ډیر نقل کړی دی چې دات نه دې پورې دا مساله راوته نه دې پورې دا, دا مساله راغله دا, دا تعبیرات دی زمان شیخ رحمت اللہ علیہ دے پنک پیر کتاب د سمت و دورر شیخ القرآن شعودی تلار یو عالمو ابن حمید آغت اقبل کتاب پیش کا دو آغور میں تپوسو کہ دا مولا جو اندین ہیں بیاو جو اندین ہیں ویسے دے کے دے ویدہ اسٹاماق کے ناس دے ویتالی کل لے یاو مالی کل لے بیخواہ زمان خوئی اقین نرائی دی چې ول قران و ما اور د سوره کاف سوره مریم دوه دری سوراتو نو خلاصې مې اور دوا وره نو ور سره جګوم کسان ناسونو او ته غليشې اسمو القرانه من هاز الباکستاني وکیلې قران و اورایتم نو بیا یماتای چې تا زمنګ د نکشه انې تفسیر وک محمد بن عبد الوهاب رحمت الله علیه تا زمنګ نک په ترجمه تفسیر وک دا کتاب نه کتاب او وڑی که گتاب دیکھ شیو القرآن ویناس تعدنی کبتر از میننے کڑی زمند تفسیر سنور تریقی دی تفسیر القرآنی بالقرآن تفسیر القرآنی بالحدیث تفسیر القرآنی بے اقوال تفسیر القرآنی بے اقوال وما سوا ذالکا و تفسیرن بے رائے غیر و مقبولی حاند منظور خان ستانی کہو تفسیر القرآن بالحدیث کی زہ تفسیر القران بالقران کو تاسو اوریدل درس کې غنځینو کې راځه حوالہ جات را علم کړان قران کریم سوره یود کې لاو الالف لام را کتاب اوح کې مت آیاته ثم فصلت اوح کې مطلب مضمون واضح دی فصلت داغه تفصیله کړل دی جودا جودا مزامین وړاند کړی دیتا روابط اور تفسیرون د قرآن نوی. تاسو یقین و ساتا ہے جو پا دور کې سو قرآن کریم بیانی نو یا به بزاد د پا انپیر مستفید ہوئی او یا به شیخ القرآن د کیسٹو نا مستفید ہوئی اگر چې پہ او دعوی بڑی ری غٹی کئی زکا جدا سلسلہ بغیر دو پا انپیر نا مخ کئی چا پا دی دنیا کې پس دو صحابو نه دانه دا گتنی دا ایجاد دا خصوصیت الله دې جماعت لور کړی دی شیخ رحمت الله له واقع صاحب څخه بیانوله وي حرم امامو شیخ ابن نومعر استیو بوډا سره له مانځله خلک لاسونو سره نسیو راولي ور شیخ ابن هغه دونی می سپاره قران ولوستو دونی او بیا خپل کور ته هم بوت پردایو له کولاوي زماده بچو ته سبق هوا څې دا ستا شاګردان شي او بیا ول شيخ صاحب سند لیکلو او بصور ختمه نه څابه خسبو ایمان راخد ما سره نقلو کتابونو کې را نه غړوټ شي طریقه د قران کریم د پنځه پیر شيخ یاده شيخ د شاګردانو د داوامو د اصلاح لپاره الله دا قران کریم را لګلو اوبدې دنیا کې د قران کریم بیان شوې دي شهو القرآن رحمت الله لسرا یا زمون جماعت سرا دا خل قرآن او اختلاف پدې کېو چې امیه نو ته قرآن وې امیه نو په قرآن څپويږي بس دا دروازه نه سبب وکړه مننه الحمدلله دا الله لوی مې ربانی دا چې هغه خلک چې زمون مشران او ته بده رده من په اوله وو درسونه د قرآن کریم ورګي او دا شخص او زمنګ د موجوده امیر سیف دامت برکات هم شفات داغه د دا خلینوزي چه ډېر لو خلک دی او ډېر غټ خلک نه دا, دا قران خدمت کوي ګان زتا سو له مبارک باد را کوم چتا سو قران کریم داول نه اخره پورې واورید او تاسو قران کریم ولوسطه یاد اوسه ته چې قران کریم بغیر د استاد نه نزدکی داو می داو ګان په دې تاسو ته خبرې قرآن چې چا سر نئی دو استاز نئے قرآن نئی ویلے نوکا آغا قرآن وینو دا آغا زین با گمراہ تر آن آغا با گمراہ آشی نبی علیہ السلام سلام لاللہ پاک استاز مو قرر گڑاو حضرت جبریل علیہ السلام او دو اشکال شپږ آش میاشتے جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام تا قرآن پتکو من عویبا راو ورو ورته وای و ورو نو و با او په هاري روزګي با يوزل جبرييل سلام نبي عليه السلام تاورو نو كلا به نبی عليه السلام جبرييل سلام تاورو با. دا تعليم په احاديث کې موجود دي کله قرآن یو سره وای چې څه با قرآن اردو کې تفسير به ولي کم یا به با اردو باندې قرآن حل کم نو ده درو وای دی دیو دحریشی دیو مولحد شی دی حیو ملت ارشاله تمنا ایمادی ور دوی وای زه استاد نه منم کتابی لیکل نه اعجاز القران دا حدیثونو انکار کړه درې جلد کتابی لیکل نه دا حدیثونو انکار په دا وی زه منم او حدیث نه و دا دلیل نه دا دروغ دي دا حجت نه راګل نو زمون په تفسیر کې دوه م طریقه تفسیر القرانه بالحدیث دا چې دی موجوده وخت کې غامدی پونو میوسره دي په دمل کې ځاګه 13 ورځې کې فتور کړوا چې د صدر صاحب انلاین جمعه شروع کړه صدر سید د الټ امامتی کی او خلک د اور پسې ولاړی جمعه ته دراتلو یې ساجت نشته دی دا هغه مو ته چې دی دغه خلک لري چې هغه قران نه دا کړي دا څ نور خلک چې د قران کریم د احکاماتو او د حدود نه انکار وکړي دمانه زید الراشدی سره عمر نومه د قران حدودو نه هغه انکار کړي دي نفاق المدارس پر سال کی بیاد بیکار اعلان غو نه وک دا شنو غلک چې چا د قران کریم تعلیم تا ورګ نه نه کیخه دا غلک کیخ او دنیا کې نشي کامیابېدلای پدې وجبله د قران چې څومره عزت کوي نو د قران والو بور شروم عزت کوي د قران عالم داد الله ربانی دا, دا الله رحمت دی که دنیا کے عالم د قران نه د قران تعلیم بانوخه سورۃ فاتحہ کې موږ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین مغضوب علیہم کوم خلق دی تفسیر د حدیث مرفوع کې راغلی چې مغضوب علیہم یهود دي او ضالین نسوارا دي او منافقان شای ولی اللہ رحمتہ اللہ علیہ قبل کتاب فوزل کبیر کی لکې چتاو شرته دا خیالو نه کای چې يهوداو او نصارا پوخا تیرشي له خلاصو غنی قوم ان قرزو دایو داسې قوم چې پوخا ختم شهو نه نه اوسې قران د خلکو سره باز کای عقل ډلې اوس په دې دنیا کې موجود دی او دای مثالونه کوي چې کې يهوديان ګوري نو دا غي مثال بادامل مليانو ګوراکه کم خلک چې دوکي ور کوي خلک د دین نه اړی دا مثالونه مې جېرتاو هودل کا مستشرقین مغرب زده خلک چې دا الله دین نه خلک ګمرا کوي دا څو ور سره سره نسوارو ویله نسوارو حال ګوري نو د شیخانو او د پیانو زمانو ګوري چاغو خپل د مشران مبارک ساقي دې لګري خدا نے دې جوړ او دا منافقین نو مثال ګورئ نو بادشاہان اقتدار والا عمره وګورایکا واضع کوي او سبابتن خلاف کوي حضرت عمر رضی الله تعالی او فرمای چې یاد ساته من د خلف الاسلامی ولم يعرف الجاهلیہ فقد انتقذ الاسلام غروتا غروتا تفسیر کبیر امام نقی میر رحمتہ اللہ علیہ تفسیر ده پاغه کی نقل کړي چا کس چې په اسلام کې دنښو او د جاہلیت نه پیژنې نو یاد ساتای چې دا سړی د اسلام کړه ماته پولی ماته یې جان دی و یې شو شو جنازه په سر دواو کړو صفه ده نو کله یو لاس هم په اور کړه نو څه بده خو نو کړي خیرات وکغن نو ته کوفر او اسلام نه پیژنې اسلام او کوفر پک پیژنې نو الله و تاسو پټلېږي کنه په دې وجه زمونږه باندې خويندې یا جاهل رونه کله قبرونو ترواړاني کله غلافونه وړي کله داغه خوري خوري کله پتاویزونو باندې اولاد تلوب کوي پولیسه ترویزو ک بچي و نشته دهګه تا اسلام لا اله الا الله محمد رسول الله کلمته یلا لیکن تا اله نه پې جن دلې کان تا داغه په مقصد ځان نه پو غړې اله وبې جنې غني بیا د نبی رسول سلام او د مشرکانو جنګ کوسو بیا خو هغه هم خلګو د نبی رسول خاندان او رشتہ دارانو کان اختلاف سبب د اختلاف عقیده د توحید او د الله د یو والی عقیده په دې وس وختي زمنګ معشومان زمنګ بچی چې داغو یو خدای اسلام نه خلاف دي داغو لباس د اسلام نه خلاف ده داغو تعلیم د اسلام نه خلاف ده نو کې نه ورته کوي وی سونو سکول وی ګرنو بیا ورته نو کوي مې لا اوشي ګلټه تا دا د زورو څخه خو اسلام باندې نه لږ شيخه یو شیخ پلو واقعیا بیانولای زموږ په امریکا کې نه ها یو لګتن خاخ ليو بس زموږ ډیرخه گزاره کی نه شړی دي تاسو کو چې د دنیا گزاره خو د خوشو کنه خو خوش اسلام په اړه کې څنګه چل دی وها اسلام کے اړه میں ټوړی سی کمزوریه آ گئی وو کته کې مې الله کو نه مانتا ہوں. یو یاو لا تنخاخلی اگر ته خوشالخ کاری د الله د وجود نه انکار کوي ته شو د یو ګنا نه بل ګنا ته الله ور جوړیږي نا اول حسد کو دنیا کې آسمان کې ابلیس کړه او ادم علی سلام سره جزو ل او په دنیا کې اول حسد قابل کړه او حابیل سره قربانی وکړه الله د قابیل قربانی قبول نه شو شیطان را وې پستادار ور ځان نیک نیک کيه ورته ځان نزدې کې ک نو قابيل له غسر اغلن او تشکداي جوړ ټولو ناول نمبر په دنیا کې د مجوسیانو د بود پرسته د پارا کور د ادم السلام زوی جوړ کړ دې قابيل جوړ کړ دې باغلي معلم تنزیل عليه سره لکي چې ټولو ناول دنیا کې د الله په نافمني کتاب قابيل نکلل دې د ادم عليه السلام زوی کړل دې دته سابیاکان ویګن غیر المخزوب علیهم بدامل مولیان د پیغمبر زوی ده خو ګمراه شوګن کتاب یو لیکل چې الله نن موجود ده دا معلم قران در ام چې د قران معلم ضروری ده بغیر د قران د معلم نه قران کریم نشیزد ګټللیږي امام وهنی فرحمت الله علیه ډیر وخت بزرګ امام تیر شه ده په بغداد کې معتزله بد خلکو نو امام صاحب داغو پر رد کی کتاب ولیکو الفقه الاکبر او داغه مختلفو شری شیدیمون لاله قری داغه شرع کړل دا شرع فقه اکبر په نوم باندې امام صاحب پاغه کې عقاید بیان کړل الفقه الاکبر په نوم باندې امام صاحب غټ سره او خو کلاته خطیب بغدادي تاریخ له کل تاریخ بغداد نو د امام بونیفا حسدان ډیر زیاتو نو چې څه خبره چا نو خطیب ټوله غو لیکلی و کتاب کې ولي کل ولي کل د امام بونیفا پرد کې یو ځدا کتاب وليګه تاریخ بغدادي وليک حسد دنیا کډه ربه د بیماری دی الله نه دعا غواړي زمونږ په زونو کې الله حسد څخه سرنا راوړي وَمِنْ شَرْ حَاسِدِ نِزَاحَ سَدْ اُسْبَ انشاءاللہ وَاورُونَ خطیب وغدادی دیمام سب ڈیره بیاده بیوکڑلے کتاب کې نن خلق آغا خی اگو رو ابو حنیفہ کے دا غلطیو آغا دا نقصان کرو کل کل پل محلوکی دا چونی منی گرزی نویتی امام بو حنیفہ منی که پیغمبر منی کن یو حن فی عالم یو په وځا چرته ونه وي چې زه پیغمبر نه منم او امام ونی فمانم دا د روغ غلپ چې معلم قرآن نهي نو خلکو ته بداو او سوسايټي شوبات پورتا چی کړه مونږ په مسائل منصوصو کې تقلید نه کوو مسائل غیر منصوصه چې هغه د اجتهاد لاندې دي د امامانو اجتهاد ده باقي کې من د یو امام د امام ونی فمانو د نور نه بان کسوک نور کوي مونږ ورته بده نه وو وای زما چیلن دی څوک د ما ته وخی چې شل تراوی په کوم کتاب کې لیکه را تيرميزي راوچا دغه امام تيرميزي نه کلکړی چې شلو نه کام دی یو فقی مسلک نه وړد بابو قیام شهر رمضان وګورای اموताई امام مالک دی امام بخاري په تو واسطو استاد دی هغه حديث نه کلکړی چې عمر رضی الله عنه فشلو ته بند صحابا راجم اکڑل او بای ابن کعب رضی اللہ عنو امام جوڑکو حاصل تا چیلنج دے فعادیس وکے غشتا ہیں فتا استاذ ننے پی جندلے امام بونی فتا تقلید ورد بد اخکاری ویدہ شرک رے او د ابن حضم ورد بد نخکاری د بل امام ورد ابن تیمیہ صاحب ورد بد نخکاری کن ٹھیک دا غب غب خلقی خود امام بونی فمو قبلے کم نہیں ګموځ دی دینوی هغه د مؤاذ جبل رضی الله تعالی او نبی صلی الله علیه وسلم یمن ته ولګ نو په لار ورته وای چې به ما تخزیه اماس فیصله وکړې هغه د مؤاذ چې کتاب الله په قران به قوم کړه ویناو کو قران کې نه بیا سنت رسولي د نبی صلی الله علیه وسلم په سنت وکوم وګه سنت کې بیا نوبیا بیاج تهېدو ویراي بیا به اجتهاد کوم اجتهاد وکوم پاغي به مسله وبازم خلکو ته باغه خیمه کن نو واستاو سٹم چې نبی رسول الله کله دې لګنو تعلیمي دا اور کړه چې ورشه اول به ورته دعوت ورکه چلا الاه الا الله محمد رسول الله فانهم اتوا لذلک کا غستاوه مناله نوفه علمهم بیا ورته بل نو کوه ما نه لانو بیا ورته بل دعوت تقلید دې ته تقليد وي نو ټول قوم د دې دین نه وګڼه حضرت معاذ ابن جبل مجتهد رضی الله تعالی عنہ هغه صحابه مولته مجتح... هغه یمنیان ملتیدین نه او هغه مقلدین نو داخه خبره ایمان نه لګه دا تقلید ته تقليد وي تقليد شرک له وي خو بشو کی زره امام مالک کو جمعات کې نازو د باچا سلامت زو راغد هارون او رشید زو راغد ساده در ته څو غوړځو اکثر د ریځنو خلکو عادت دي خپل د راتلو ځانو خوې جزر اغلم دا ساده یو غوړځو خلکو اخو دې خو او قتلل فقاول کلی شامل کیږي او سره د باہر ناراضي جمعات کې خلک ذکر اذکار ته ناشتینو سلام به نه وایي اخر زینچ راګ اسلام علیکم په دا غزان لکینه ذکر اسکار کو خلک بیا موزکی یا بتلاوت کئ امام مالک وکتل وی ورشه جیل کې واچو خلک ورې د خلیفہ سره وی خلیفہ سره جیل کې واچوایږي جیل ته هو ورځو چې هغه سړی وی زما جرم سمې زووله جیل ته تاله غل قاضی سه موږ ته کوز وکئ امام مالک وی ته د خلکو توجوه په جماعت کې خراب وله نن دخل کو مجمع دخل کو اتفاق روانی کلب قادیانی را پاسی کلب پر مشرک مشرق پر اپاسی هاو اغوی با مخابر خرابای را لکنم را لکنم اما تو اس پی کر کر لیٹنگی گی خواب اس پرویز در قرآن سا مطالع کر دا نبیعوی چا قرآن کی خود دو منزونو ذکر راغل لے بکرتا واسیل راغل لے پینز منزونو کم ذکر دی ویتا صورت او صورت روم دیلی کتے یاوزه لکتل او بل زین نه کتلیک سورۃ طه اخیری رکو کې اخیری اادو نه دي عادت را یاد نه سورۃ روم کې ولا سم یاد نه د عبد الله بن عباس رضی الله تعالی نو قول نه چپینځه منځونه د دې ثابت دي فسبحان الله ہے حين تم ظون وحین تصبحون وعشیا وحین تظهرون پینځه منځونه دي د آغی وی دو منزون پا کی دی کلوی دا روکو و سجدہ دا پاکی چرتر آغن لیکن داگر سے قادیانی را پازی وی قرآن کی اللہ و اینی متوفیق زتا مرکوم. نو ایسا خو مرد دینو اینی متوفیق کامانا دا مرک ندا وی امام بخاری مانا کرده جا قال ابن آباس ممیتو خوزانی پی نئی پوک کرده امام بخاری کتاب التفسیر د قاسم ابن سلام او د محمد ابن عبید نن نقل کړي او دا داغه کتاب کی اغه نظر سانی نه وکړي او کتاب چاپ شو بیا مړو شو امام بخاری هغه کتاب راغستره دلته لا کول په دې وجه باندې مومی توګه تفسیر د عبد الله ابن عباس په حوالے سره صحیح تفسیر نه دی عبد الله ابن عباس نه د اېسلام السلام د حيات ریواډ نقل لګ نو عارف میدار اې چې قران کریم بغیر د استاد نه نشي زکه للی چې استاد نو نو انسان به معلومات او کې خو هغه کې هغه اخیری درجه پوره نشي رسېدللی په دې وجه د قران قدر وکای د قران د عالمانو قدر وکای او خاص کر مین دو خويندو زنانه اوته یو ہو. چ الله پاک پتاو تاسو باندې ډېر غټ فضل او مهرباني کړې ده چې دیوخ کې تاسو یا په کورونو کې ناشته قرآن اورای او, او یادو قرآن د اسګاونو د راځي قرآن اورای دا د الله مهرباني نه دي د دې نعمت که شو کړو نو كون الله بدا نعمت واخلي عالم ترى الذین بدلوا نعمت الله کفر و حل قومهم دار البوار پله نعمت نعمت د رسول او نعمت د قران مراد ده کله کی الله د معلم ذکر کوي ربانا وبث فیه رسولا مینهم یا الله په خلکو کې رسوله غو پیرانبر مینوم چې د دود جنس نه الله پیغمبر رسوله غ د ابراهیم علی السلام دعاګانې کورے جوړ کړل بيتو الله نو اس دعا کئي چا الله بيتو الله خجوک شو اوس بده ترازي شو بده حفاظت او خدمت په شو کوي مولا پکار ديکن استاد پکار دي نو ربنا ابعث بس رسولا منهم الله پیدا کيه په د خلکو کې او پیغمبر منهم د دودو د جنس نام داشه پیغمبر پکارل شي د دودو د جنس نه سړے به یار به وای د دود نه سب نه وای ولې کوم جناست نه نو افهام تفهیم مشرات للی آسماني کتابونه ټول پاره و راغلي آسماني کتابونه ټول پاره و راغليو خو نور کتابونه الله انبياله مسالم تا داغه تفسير کړل انبيو د قومونو په جبهه بیان کړی او قران کریم الفاظ او معنا جوړا د الله طرف نه راغلي پاک عربی راغله او دا که تعلیم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته جبرئیل علیہ السلام کړه نو افهام ته وی ماده د رسول جبرئیل سوره ابراهیم کې الله وی و ما ارسلنا رسول الا بلسان قومه هر پیغمبر خپل قوم ته د کوم په جبر راغله ليوبين لهم چې خلک پاغه پوه کېګ نو د قرآن اول استاد رسول الله صلى الله عليه وسلم نه او د قران اول شاگردان صحابه کرام دي او د قرآن اول درسګاه د زيد بن ارقم رضی الله تعالی عنہ کورو چې صحابه په پاغه کې د شپې قران کریم زده کو پدېات کې د رسول الله صلى الله عليه وسلم درے منصب بے بیانائی یو منصب یتلو علیہم دا یو ڈبڈی دا دے کے الفاظ سی کول او داگے درس تدریس دوارا مراد دی خلق و تب دو قرآن درس ور بے گا دا دا پیغمبر کار دی دویم و علم و همو الكتاب والحکمہ خلق و تب تعلیم د مسائلو پے قرآن او حدیث په خلق و تب بیانائی مسائل مخال کو دبا نه او دره م ډیپټي دا وای زکی هم خلق پد شرک او کفر نه پاکی د مادات او نه پاکی رسم رواج نه پاکی دا ډیپټي پیغمبروا صلی الله علیه وسلم او دا ډیپټي دام بیا له مسالم نه پس دا, دا علما کرام دا رسول الله فرمای صلی الله علیه وسلم چال علماء او ورثه الانبیاء علماء دا د انبیای ورسان ديګ ورثه کو څه کې دي وائن الانبیاء لم یورثو دینارن ولا درهم انبیاله مسالم ورثه د روپې او د اشرفې نه نه بلکه ورثه د دین کې پیغمبر لړ صحابه راغلل داغونه روستو داغو شاګردان راغلل خداونه رستنن دو راه سه بیا حساب لار الله دې دا قبر ته رحمتونو درناغان نټکی نن دا غځامن راغل شیخ القران مولانا محمد طیب دې شیخ القران مولانا حسین علی دوغه مستعدی ماشاءالله او د قران کریم درس ورکې الله دې د تو استعدادونو نور زیات کیګن زکریا علی السلام د الله نځوی غخته شیخ سه خبره کړو اتا او نو الله ورته چې زوړدل را کوم ور الله نه خبر شي نو الله ورته نه خبر دی چې استاجب وبو بن شي الله تكلم الناس ثلاثه ايام الا رمزه تبه خلکو سره خبره نشي کوله دریو روزو پورې واستاجب وبني شيخ صاحب دا زه کې وای چې دې کې اشاره ده چې زكريا استاجب وبو بن شي تا بزید دنیا نا استاد دین او استاد تعلیم با جاری تان روستو بستازوی رازی نن آغا منصب الحمدللہ روان دے جاری ساری دے پلار بلار بنی زوی با رازی آغا بنی دا آغا زوی با سبق شروع پرهو دے مفتیانو مفتینو امان مفتی امر خدا نورو آرونو شیخ سے با دا جمعیلات پشپسخ پا انتظارو څه دا وړه وره غلل نو دا نه او میزان او دا به شورو کړه دونه به تاسو کول ما ته به اوس ډیر خوشاله یم دا وړه ټول په سبقونو لا کېدل د جمیرات په واده د دود مل مستوب او شیخ سبدادو په انتظار ناشوکم تعلیم تعلیم د قرآن ته اهم شی دی قران سره مينو کړي د قران استادانو سره مينو کړي دا په دنیا کې غړ خلق دی نن تاریخ پدې غواړې چې دا چا په لاس کې قران کریم نه نو یاد دنیا دغه عزت کئ او یاد دنیا کافر دغه مخالفت کئ دا بلی چا نه کئ کرونا په نوم باندې وباشور او شیلہ سر په جمعاتوب په مدرسې کې دا په پل ځای کې خونات او په مولا او په طالبان دلته پدې لاکه ګڼ مولانو باندې فایره کړ شي هلي وې جمعې مونږ په جمعات کې کړدې په و ځنو جمعاتونو کې تراوی نه دي شي دو دوه دو درې درې شپې وی تراوی والے کوي وبا راشي تاسو وای مصیبت شکر اولی الله را ولي نو لर्क یشو والقدر خیره وشر و پر بس څنګه ده مين الله تعالی مصیبت الله را ولي ختمه الله خدای او چال سازج دے دی یو په بغداد کې غټ غټ جنگونه او شو علا کوخان راغی چنگیز راغی دا نشي راغلل وینو چې لابونه د دجلې وینو نصر شه حج او عمره جرډنه د بنچو او طواف د مکه د حرمه شریفین نه دي بنچي یادو دیا د مل تاسو ملګرو تاسو ډېر تاسو قران وو تاسو هر مرګره نن د داعی دی تاسو په کورونو تزه دا الله کتاب په خلکو ته بیان نه سنت په خلکو ته بیان نه وای دا معاشرې نه به رسم او ریوايج ختمه وای دا به خلکو نه مو متاثر کېږي پدې وخت کې لا مذهب خلق یا جمعت المسلمین په نوم باندې یاد هغې ګوللا په نوم باندې خلق پیدا دي او دا حدیث په انکاري کتابونه لیکل دي و امام مهدی کمځه کېږي سحر جادو په پیغمبر نه وشي دا نور د رحسه عليه السلام په انکار باندې جمعه د مسلمانین کتاب لیکل له بنیر کې او مشر ده چې ایسه عليه السلام مر ده دا د اتفاقی کم چاله سنت کول جماعت اجماعیه قاېد دی نه انکار کړی په دې وجه تاسو ته چې د شادت توحید او سنت جماعت سره ځان کله کوي عقاید په درستی تاسو په دنیا کې که خدمت ته القاعده کړې دي جماعت کړې دي انبياله مو سلام سره د خلکو په خبرو کې روانه و یو په دې کې چې د الله په یوالیکي یو جګو کافرونه و نه چې الله مشرکین و یو نه نو الله اعلان وکړه کو نو لا اله الا الله تفله یو الله په منایګه دریم روانه د الله په عبادت کې وو چې د یو الله عبادت په کوی بل څوک د الله سره نه رابالای او دریم روانه د الله د قران د صداقت او د پیغمبر د صداقت وو تاسو قران کې و اوریدل چې دا صداقت د قران بیان او الله د کافرو د دلیل دي شوې جواب ورکړي دا, دا, دا, دا ولې معلم پیغمبر الله معلم کړ دې الله استاد را لېگللې نوتہ الله حفاظت نشی کوله نبی صلی الله علیه حفاظت الله کړو وکم نو حفاظت په دار آه چ قوم د نوخ تباشو نو علی سلامه بچک قوم د ابراهیم نو بچکر تباشو ابراهیمه بچکړل موسیه بچکاو فرعون تباک محمد عربی صلی الله علیه وسلم ل عزت اورکه بچکه او قوم په بدر کې مرداف دا مو allele قرآن عزت دی ډ حثیت دی پ خبر یو کتاب استاد د کتاب معلم درم متعلم تعلیب هم په کارکن چې استستااللیو سبق به چته ورم مرکز د کتاب سبق دی کې و مدرسه به کار ده جممات په کار دی فرون خپل دور کې جمماتونه سک جممات ته به خلک نه پرېخ ننوم پا دا څه چل لګ نو الله قران کې اعلان کړل د بنی اسرائیل ته وا چې وجالو بووتکم قبله او جمعتونو کې د نه پرېدونکو وروڼو کې منظورو کای خپل کورونه قبله غارته وګرځوي سوره یونس کې تفسیر قرطبی لکي چې فرعون جماعتونو سیل کړو خپل تور کې نه یې په جماعتو او په مدرسې پابندۍ کې خره دا د قران او علمو باندې دا په نورو نه پابنګ والو نه دا په مارکیټ والو نه دا ورونده ده کې جنوسی ہوتے ویو حکومت داغه خدمت کا مخ کې روسته ور سره ګرځېدل خو بس کې جمعه ته خلک راغله وې دا مجرمان دا قران والو عزت او کوي دا قران والو قدر او کوي دا سلور خبرې شوې پینځمه خبره لګه سخت ده خا داګینو ما غستل ګران دی پینځم خبره د افاظت په کار دی کتاب استاز طالب مرکز او پینځم نمبره دفاعت دفاعت پسې دفاعت په جهاد راځي و ضرورت وصنامه الجihad په جهاد سره په دفاعت راځینو ولو لا د الله الناس بعضهم بف لفسد د لار دو کالا کافر په مسلمانانو نه د ف په دنیا کې په فسادو جومات بناو مدرسه بناوا, تعلیب بناو مولا طالب بناو په دې وخت کې د کافرو یو سازش درل چې مدرسه چلیږي نو زر زر الوي دي کې من خپل نصاب داخلو انګلیش پکې شروع وکه دا نور نصاب پکې شروع وکه دا شروع راشي پک نو کله باندې نو چې پدې ونشي متنه نصابونه ورته راجن نه کوي دا ټولې سازش دي د قران خلق او قدر وکه د قران دم منصبقدر وکي د قران د درجه قدر وکي تاسو د اول نه اخره پورې قران کریم ولست یا خبره بله مختصره راځ کوم شیخ سیبراد ان شاء الله درس وو شروع کیږي په دې کراچه کې صائب صاحب د رحمت الله علیه سے کل راغلو د پنځیر تا شیخ صاحب ته نو په سلووره مې درجه کې او شرجاميه او دا کتابونه یې ویلو شهون قران رحمت الله علیه ته اجازه شیخ صاحب کې څو کړل ده پنځیرت لو هغه شیخ صاحب ماقام او ملاقات علم او هغه د شیخ صاحب د پلار نه په کلی کې سبق وی اګه سره راغې کډې د پون پیر خوکه او کله ماخه مو سيو شو هغه مناسب را مخکه سنتو پسې دوا اوکړه شیخ صاحب دا دی وله اوکړه خو بابا هم <سلام> کوي شاه منصور ته روان کړو ویخه پس نه زم شاه منصور ته ما درې پون پیر لاروخه هغه ویو خو ګوره کڼ ویننه به دېتی سړې ګوره موننه سیره پون پیر ته لار شیخ دا ډېر زیات قدر شوو اغه کال دورې چوشونو شیخ صاحب خیر المدارس ته ولاګا مردان کې وړې راټه مدرسہ وا هغه کې یو ملاو چار باغ مولا هغه د پاین پیر شیخ رحمت الله علیه خلاف مبتدیعینو هغه واخ کی شیخ صاحب هغه مدرسہ کې یو په هغه وخت په مردان کې یو جماعت د شهادت بنوم نو کله چې کال پوره کېدنو 25 جماعتونه د شاول قران د شاګردانو او د شحات په نوم باندې تارسیو شیخ صاحب 1960 کې 4 صدې تراغه دوه حدیث له مانو عبدالرحمن رحمت الله له یو محدث و د اکثر زمن د مشایخ او استاد دی شیخ صاحب داغوی نه دوره شروع کړل بارکلی کې فېورید ماسترو داغونو غلام مصطفی هغه با شیخ سیمه ترجمه کوله کله چې ترجمه ختمه شولا ناغو پنویر شیخ عقلی تراوس او د کلی خانو هغه گاڑیولېګل هغه ګاډو کې شیخ راوس او هغه کې بوت شیخ رحمت الله له 3 غنټې تقریرو کا او د امویان راغلیو وې د بلو لاندې غاړو پېسکو کې ولاړو شیخو چې هغه همتینو میدان ته درای شي پټه خبرینه کويګه څابه <سحابی> هرڅ وی پوسه ک چې مناظره اوښل قران پټکه تړله او ما کال دوره کوله نو موږ شیخ صاحب سره شیخ عبدالسلام صاحب رحمت الله علیه معاون لیکب شیخ و ما سري څوک معاون مراده زې یو نه زم او چې دند له نه دی مولیا نو من خوله راغله خوله دې ډاګه مناوسه ټکه وي شیخ وي تبیا د عبارت هوا په دې اوره پیدا ده تای والله منظرې پیدا کړو الله دې دا ملک آبادو صاحباسو د دې کراچۍ ترانه په دې لانډي کې تمام د پر اعلان جمعاتونو په جماعت کې او مؤحد علمو مولانا عبد القدوس سیف اوس بهر ملک دوبه کې لري جونځې الله دې حفاظت وکړي او کومړي الله دې وبخي نور په دې لانډي کې یو جماعت تاسنه شیخ صاحب د اړډی ملنکار شروعو کا او په دې کراچۍ کې په اوخه دے شاعت تنظیم سابق سیب جوڑ کر رہو و سوبہ سن کی دے تنظیم موجد سابق سیب رحمت الله علیہ آئے اوقت دے شیخ سیب مر گریو مفتی نظام الدین سیب شیخ العدیس مولانا فیض الرحمن سیب شیخ العدیس مولانا نور الہدا سیب او مفتی اسلم سیب او مولانا عبدالبر سیب او مولانا غلام رسول سیب داس نور علماء مفتی قفات الله سیب دا جمعه د وکراچای کې جوړ شوو خدمات جوړ شول نن الحمدلله دا غ تنظیم مشر مولانا محمد تویف صاحب دامت برکاتهم د دا شیخ صاحب مسند په هر طریق آباد ده درسونه آباد ده او د شیخ صاحب جمعه ته آباد ده او اس په منځ کې ورو دا تراوی کولې نما نه خوشاله نه جوړ راغله لكن منګه څه د مدرسو ته راشو ما مولانا نوال تمنګ ته خلخ بل دا نسیرا ولی وی تراشه لټلاوه توکا تراشه نه تو ما دوتو اصلوی مونږ ته خپل واره پدښکاري زمند دا واره چې قران نه وی یادو تلاوت کیتا سو اورې دته الحمدلله زو ویم ډیر بخښاله سره چې د صاحب اخسباغا باد نه او تک سمسور دې توري گیری دي باغوس بیا سره الله دې تا په قائم دای موساتی د دا محلې والا خوش قسمته خلک ری د دې حفاظت وکي د دې زنانو خوش قسمتی دي د دې حفاظت وکي حاځ په خبرو من, من اتفاق هم تیم می ډیر واغس خپل دې مال او تاسو ټول له پدې باندې عمل کوله تو فقره کې واخر و داوانا ان الحمدلله رب العالمین ماشاءاللہ یہ تھے ناظرم تعلیمات مورانا اللہ صاحب دامت برقاتہم جو اپنے نرالی انداز میں معلم قرآن کے موضوع پر خطاب فرما رہے تھے اس کے بعد بے مختصر بیان کے لیے اپنے ہی ادارے کے استاد الحدیث مورانا عثمت اللہ صاحب کی خبر میں گزارش کرتا ہوں کہ انتہائی مختصر وقت کے لیے اپنی قیمتی, قیمتی باتوں سے ہمیں مستفیت فرمائے یا اللہ خیر والا ری خیمہ والا الحمد لولیه و صلاة علی نبیه اما باد فا اعوذ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وكونوا ما صادقین صدقاللہ المولانا العظیم میرے محترم اور معزز مسلمان بھائیو حضرت مولانا مفتی عبداللہ صاحب نازم تعلیمات جامعہ دار القرآن آپ حضرات کے سامنے بہت مفصل بیان فرما رہے تھے انہوں نے ایسا کوئی پہلو نہیں چھوڑا کہ اس میں مزید کلام کی ضرورت ہو جی bale ba awrduk ya khabari kole hoza da amal giri weche pachto ki wa ya حضرات ki bo wa yu hazrat ulama ra ghayee os da bayan taim na de je ta sa ta bayan kom molana abdulllah safdar akh kole bayan ko da din rosto aghanwar او as de wa khol li khwan na kai bayan aw ta sum malaj dumra a aashiqan داکه څنګه تکور ور مه ماته دپړی راغسته دي په دې قسم نه ساره پورې وټول دې په نشکی ناشمه و چې قران بیان شي بیا بیا چې نه خوونه رازي بیا خوونه رازي نه په دې وجبانې بیا وی چې له ډیر وروګو شوټم با بار غړې ته وري او دا خو کله کلی دا زموږ مسلمان ډیر کمزوري شوی ده ځکه چې د استرني لګیوله او موږ به یو کورونا ده کورونا ده دا کورونا جن ده چې خو یار والا خپل حسن لري چې صرف دغه هدف کوي مولا تعلیب جماعت بل زیناخ کاریگی او دا کرونا تا ستا او پرون پر ان کو نه کی دا کرونا نراتا نو مسلمان هنو تا او قولا جت سات دینی خیرت کم شوئے دے تا مولا سره محبت کم شوئے دے تا قرآن سره محبت کم شوئے دے زکا تاسو سو اٹھانوے فیصد پا پاکستان کی یہ استاسو جمعهتون باندې استاسو مدرسې بند،, بند او تاسو په دې ګنګ کې وواځولای استاسو موبایل په هر وخت کې د موبایل تاسو ته په وخت خبری کوي چې یو کرونا کرونا نه نه ځان بچ کړي کرونا نه بچ کړي تبلیغوالو یې 35 پی، 35 به پی، رپورټ کې دا مت ورکای چې الله نقيږي الله کړی دی الله کوي هر څه الله کوي او الله تبارك وتعالى په قرآني پاک کې وی راجه اجلهم لا يستقرون الساعه ولا يستقيم الله خبر شي ان النفس لن تستكمل حتى تستكمل رزقها یڅو نه مرګي یڅو پرې روزی مکمل کړی نه مرته عجل له د کورونا نه ده واه بار بار زموږ کو کې اورې په موبایل کې و ما فل پیزې ورنه چې څوبر بار بار پونونه کای هغه بار بار وتا اورې چې نه کورونا نه تایې ری چې الله نه الله پریدا او دې مخلوق نه یارهګا او مد الحمدلله دا قران والا خلق ده چې دوس وی الزیین یبلګون رسالات الله ا خلق چې الله پیغام خلقو ترې صحیح و یا خښونه خترف د الله نه ولا یخښونه احد الا الله بل د اچان نه یریږي لہذا موږ په کولاو زړسرا او کولاو جبزرا په کولاو میدان کې دا ویل شو د قران والا چې دا چې کوم زمونږ مشران دي د حکومتونو د ټول چمچا ګاند دي د آغا کافرو لہذا هر څه چې کړي دي هغه الله کړي دي او دا جنو دا ټول درو دي منپا مخیم ویلی دی اوسم وایو من نه عتجمه محکمه ما په بیان کې ویلی اوسه په دې ټول مليانو کې یو انفراد لا پوغه نه زلمه ثاني ما چې زیدو مر په لارام نو دا خو دو علم سمندر دی دو علم دریابول دی لیاذ ما په بیان کې دا عملګور ته خبر اوکل نه لنډه خبره هغه دا نه اوکړه چې ګوره په دې جنوري او فروري کې په ګوګل باندې دا لیکلې دي ما اسلام الله ندی دکری را دي دي کافر چې کوم تنظیم کې نه دي په کرونا باندې په پوره کې چې کم خلک مړ دي اګه 200 زرا او 328 کسان مړ دي دا لوی تفصيل په ځې نکللې هغه بیا پپلا ځان نو ګورې په ګوګل باندې آخر کې نکلې دي د کینسر متعلقه چې یول اسلک او او او یعنی یاره لاک او بیا زرا او یو اصل یو صالح کسان دا په دو میاشتو کې د کینسر نمرې دي او تاسو فیصله وکه چې دا یو لسلکه یا نه سر کم دوه میاشتو کې د کینسر نمرې دي د کنسر خلاف تدابیر اختیارو یا خپل کار دي د کنسر خلاف مهم چلول پکار دي که د کرونا خلاف چلول پکار دي دا غو غولخوري لانت لانات کړی خدای شرموري دي او سوچ چې د قران لری زما په خدای قسمی خدای غا او تاسو ته یو اخیری خبرارښت کومه او اخري بالکل لند خبر خبر نه دوم تاسو به زما نه بوجکا وایمه هغه دا چې یو دولت یو انسان ته میلاو نه شي از په تور د مثال دا پی سي دي دا مال الله راکړی دي دا پی سي کما ته میلاو شي تاسو شي ماته میلاو شي او دا زما په لاس کې دي یو او دا مال یو د موغس ته شي نو زبخه په قسمت امه او خدای پی سي یو کس ته نه دی میلاو شی هغه غټ دا وای دا یو د الله ما ته میلاو شو غو ما ته نسبله شو مانه اوڅه اوڅه اوغه سره نه یا ما دغه اضافهونه که که مانه او تختوله شو نو دغه غلط قسمتایم که یو سره سره میلاو شو هغه هغه غلط قسمتایې څوک دی به شو او به داغه د لاس نه شو دغه غلط قسمتاله کرا وګوره له اوه یو سره دا سره میلاو شی دی دولت میلاو شی نه دی زماده په خدايه قسمی داسې داوي سره تلمشه د قران دولت د علماء او شاهادت توحید وال الله ور کړی دي او یالس ته دا شاهادت توحید علماء تاسو الله در کړی دي دا علماء ته نوغه شې او تاسو دې نه फायदा واره کړی غړبوت قسمت آیا غړبوت قسمت آیا او دا د تر ټوم جامع دار قران په 45 محله کې دا او دا تعالی الله در کړی دا د دې جامع خدمتونه د د مليانو خدمتونه کای د دې طالبانو خدمتونه او دا تاسو نه تاسو لار شي تاسو تاسو په شان دي ګټ په قسمته په کائنات خلانه ده پیدا کړي یو جذوث خلانه چلور و کیدغه نه واغسې او یو ور کیو بیاغه د هغه قدر و نکی په دی وجوانه ز کسم ده نه عالم ما ده شي او نه چلونجو حافظ قران امام نه یو د دې دینداری راکشته صرف دیندار او خلق ته محبت فوجوانه ما ته امید ده کلک یقین ده زموږ چې ما رب ما بخي ان شاء ما بخي په دی وجوانه دی دی علما سره مینا کول دا سې مولانا څخه په تاسو ته قرآن په کار دی معلمي قرآن په کار دی مرکز په کار دی لکه مواله قرآن ذکرونه کوي قرآن فرا قرآن معلمینو سره تعون کوي ګولم په کار دی لہذا تاسو ته تمام حق ميري دي بیا ویم چې دا د دې دي علما د دې دي طلبه د دې قاریان د دې دي مدرسین دا ټول خپل وګړي زه په دې وجبانه زه ماستر شیشته ده زما جردا چې د زم چې الله <سؤال> په لکهو روپي یماديมูลانه تقسیمولې خو میراله چې د مولانا عبد الله <سؤال> صاحب ته خپل بیان دا خبر راه چې مولانا عبد الله صاحب لا او کم څكم د دریزه روپې خور کول پکار دي نو درته دغه د دریزه روپې وته د دې خپل بیان الله غواړي اوس زل کې مخې مې زل کې دغه ما خبره مې تاسو ته درکاو چې یو قران نوم د سشي دي د الفاظ او د معنی د ورو دي قران نوم د الفاظ و دا الفاظ د معنی مولوی محمد طیب صاحب جنواغه زمغو مشر ده د مدرسی محترم ده ما سابق سه په خوب کیولې ده د دې نجی روزو کې او دې لوی دې راځي حلقه ده او پاګه کیږي تر خلق ناشته او سابق سب سم خوشاله ده سم خوشاله ده وماجه خوب کیولیدلا د پوجم چې د سابق سمیشن سا روان سابق سا با. با دا. دا سابق سا سا دی الحمدلله دو وخت ته د سابق په بدل د تاسو د دې مجمبه او خو هغه به اعلان من مونږ به ډیر میتجن خو هغه کړا هغه نه وروسته نن بغیر د اعلان الحمدلله دونه کنه دا میشن د سابق سره روان دی په دې وجبان مولانا طیب صاحب الفاظ او مان دوله ته دې کړی دي به مستحق د دې دل ډېر خلې نام او ما سره تبر فرښته دی از موږ نه قریانه ولته اکثر خلک د پوسټ کې بنصف 455 بکار دي 455 بکار دي یره چا سره ما څه نه کولی پیښته خو 40 ورکه ما استاد استرګي استل پکار دي تا تا نه ښارېږي د کمپني ته زي د 70000 تر تنخوا و لا ویني لک روپو تنخوا و لا ویني د 1.5 لک تنخوا و لا ویني او ته ګورې خپل محله کې دي سالم ولا ګارانټي درته دسو دوه ځای ته دسو چیلنجر په یو معامله متا خوچي ته 10000 روپو ته پورته د 15000 روپو ته پورته دي داมูลاته تنخري کی استاخد 15000 استارید اخلي استاخد 15000 افتاری داมูลاته تنخري کی 70000 د تکه ملاده کلا او قاری صرف فیسلو ټوله نو د بچو نو فیسلو ل... 30 30 روپے 50 50 روپے او دو دریمه شوت شو چې لاکډاون د دا مدرسې باندې دي هغه بچي کوم سبق له اندر راځي کی را دنده دا قاری واخه او دی قاری تر خاص هوا دي تخو پیندې تر تنخوا وا ته تر تنخوا او تا ته اوس مسته هک یو موټرسایکل استاده تاته دا ولیا تا خریدا خریږي ستاسو ته یو د صدقې دا خریدي د امولاده زموږ ته په خوده قسمي صفارتو ما په دیوجبني سابقې سپتا ته یو ځل ته دا, دا, دا, دا, دا بیان کوم چې سړي ملګري نشي چیرې چې دا نه خید غیران چاله ورکما و استاد سر د وولو قابلیت نه سپوي چې ته دا تنظیم نه خریږي دا اشهاد توحید و سننه دا د قران او حديث خورې استاد صدقات خیرات زکات دغه دا, دا اشاد توحید و تنظیم دي لہذا زمو ته تنظیم جوړ چنده همشاله پارا غیر تنظیم کې چنده په کار ده چنده نشته چنده نشته ما چرته یو ردي دی مرکت له تنظیم په بنیاد باندې دا شاعت په بنیاد باندې دا کېدی په بنیاد باندې ما سرمنو چټګلا پسند شل کاله وخت تیر ک سرواداب د قیوم او په ګشتو بنو کې د اندلانا دې تو کو سره نه لایو ماته څو نه دې میرا بلو شوې کده شوې کو ماته نه معلوم چا ته تنظیم په بنیاد باندې سرمنو چا ته کړی هغه دې د قرآن تر وړی چا خپل خیرات زکات د تنظیم په بنیاد باندې ته توحید په بنیاد باندې ته قرآن په بنیاد باندې دې د قرآن نه صدقه خیرات راوړي تاسو اسي غب شروع کړ دې غب شپ نه دې ځات ته درې سرور خبرې خبره ما ایمان پیغمبر طریقه اخلاص وکړنه په عمل کې عمل دې قبول شو او ضرب حق حقوق ادا کړي تا خپل مدرسې حق ادا کړي تا خپل تنظیم حق ادا کړي خپل معلم حق ادا کړي حق ادا کړي زموږ په خوله کې څه دي ځانم دې ته څه درمه ده په دې وجه باندې ځان وپیژنای اړ سکو ما زموږ تر افنه زه څومره طالبان چې دلته راشي وک ورکر دې مدرسې کې زه د خپل کمزوري استعداد په مطابق هر یو طالب له ان شاء الله زر زر پیسې هر یو طالب چې په قرآن لوخره کوي له هغه د دې قابلیت چې هغه حوصله وښيي زړزړ روپې د مولانا نور محمد صاحب نه واهلی ان شاء الله کم قاریاں صاحبان چې دې مدرسې کې د قرآن کې مطالعه وي دوی د دې مېشتو نه غلطه نه شوي زموږ استادانو له کومه د خرګا شوي او نه دې کړې اعمالدار خلکو ته د تایو ځان بریانه خارېږي نه دا مستحق ده د خیرات وکړيږي او ته تاونه ښکاریږي ا د دې جام پدیو لټی چیر کم ځکه چې چاله ورکم چاله ورکم پدیو ځبانه داسې ملياندی لا یسلون الناس الحافه قران او تمه دې پروته قران به خلفته چړنه کی نور نور مليان غړدی هغه په هر ځای کې تنزیل الله په راه چندی کی زمون مليان چندی دې نه کی یو سوت جو ضروري دې مولانا رحمت الله صاحب جمعه ته جماعت مولانا عبد مولانا احمد کې چنده کو نور کم جماعت ته منت نیو پدیو ځبانه موضوع مملګری دې ملګرو هم به کار دی لهدا ځکه چې مخاریان چې دي هغه خاریانو پر د خپل خپل 5000 روپے ته مونږه مولانا شعبان دیوالي اودا موننه هغه چوکې الفاظ سر پر او کړی قرآن چې هغه د الفاظ او د معنی دواړو نوم دي هغه صرف الفاظ ولا کړی دا هغه پر 5000 روپے مولانا صاحب جناب خل دي مولانا صاحب لاله زرزاق خپل الله سو ودا اوس یو یقین دی چې یا دې هني کوم چې اکثر ملګری وو چې دا راوالی او موریزانو ورکی دا زکات نه دی دا خالص ته تحفه ده ته قران په محبت کی زموږ مولانا له ورکوما مولانا د مولانا ابو عبدالله سید الله علیه قدوسی یا مولانا رحمت الله سید الله ورکی دا نظر په جوړه مولانا تویب سید الله خالص ته د قران په محبت کې ورکو چې د شیخ صاحب مرکز ځندې ساتل له پدې دې کې دغه کوریا انداز کې درس وکړو زما د خوږه قسمي د دې درس ته تعریفونه د بار ملن راځي نو نور ملکونو د افغانستان نه بل نور کوم ملکونو کې به لایکی چليږي البته راځي عجیب خبر را ده چې او بل دې دې ملګری له بارو چنه دا هغه ځل چې شاري کو چې معلوم ته سپکار دي دغه طالب دې او دغه طالب طالب په تور باندې په 1000 روپې په توګه ورکه و دغه څو کې دا ډېر په احتیاط سره دا چلو له دغه روپې اوس نه نور ورکا ماشاءالله او داسې متره نه تاسو تصرف دی دغه دې چې له خولي چې باید تاسو دغه موریان د خیرات او صدقاتو زیږې دوی نو ور کوي او ګارانټي زموږ طرف نه ده ان چې دا به قبلی خوله دا به خوله قبلي او دې قران کو محبت ووځه تاسو الله جناتبه او ما علینا الا البلا جتنے بھی ہمارے درس کے جو شرکات ہیں وہ قرآن مجید لے کے آگے بیٹھ جائیں اور اسی طرح جو طالبات اور بنات وغیرہ جو درس کے شرکاتی وہ بھی قرآن مجید لے کے بیٹھ جائیں انشاءاللہ درس شروع ہونا جاتا ہے. زماده شي په خاطر کم نه دی اوس زیات په دیونه کې زکات نه خبر وېسته اللهم صل على وسالم على محمد وعلى اله وصحبه اللهم ارحم بالانبياء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 نن ډیر د خوشحاله موخ ده قرآن کریم د ختم پهسلسل ل کې من را دغه نسبت سره خو چېڅومه خوشحالی ده نوکه ده لیکن د شیخ سیو رحمت الله وجود نشتی دا زمنګ لپاره نهه ته تکلیف ده دا د مارو زم ما پر رکی دا کور پر زنه کې مې وا چې دې خو زومره کمزورې دي پاتې کېدل مشکل لې خو کې دې شي کې دیوي او من قران وې دې دعا غانې و کې الله نبا د منزور نوا حالت سکه له کے نامناسب حالاتو ملکی ست سرا یو بلواوا او یو اباوا جماعتو نو منے اوسف پور پابندیدہ پا اجتماعاتو منے پابندیدہ پدرسون پابندیدہ زمن عظیم مرکز پنجفیر پا زرگاو طلباء آغه ټولوال ترانهغه له اذر شیخ صاحب زممن امیر محترم منکړو خپل خپل کور کې درس اوره دې نامناسب حالات کې زموږ ورکه مداوا چیر درس 19 د کنه ماته د اذر شیخ صاحب والد محترم هغه وصیت مخامخ کېده به او قبا دوي چی چرتدار سفری نه را ما خپل اقربا راجم کړ الله پاک دې د له دنیا او اخرت بدلی ورکي او ماله همت رکھ چې نه قران کریم به ويو نن هغه راز چې موږ راجم و ډېر په خوش سلو وبای سرا او د مخکنی نه خپ درناوی سره او خپ جذبي سره خپ محبت سره الله پاک دا تیر 13 واصله ادا واخه 13 واصه نن مونږ غاسو سورته چې شیخ سے بدل تناسو د دې ختم بیکو زه د دې قابلیت لیم ډیر ښه اهله علم ناس دی، مشران دي اگر چې دا زګو ستاخي لیکن په دې مسند باندې اول نه اخره پورې قران کریم درس ما وکړ ټول مارګری مناسب دا غنیش دا درس ختم تو کې مولا ابو الدوله شف زمارور دے هغه څنګه بیانو وکړو ډیر اصلاحی ډیر جا معې بیانو نور علم نست لیکن د حالات تو تخواضا ده ده چېمون خدا چې ګنټه کې او پروګم ختم رژه د خلک سړیم دی زنانا راغلی ډیرې د زمن خیال ده چې پروګرام زرو شي مس پروګرام شو زمونږ ډېر دل عزیز اډېر خوګ مرګره حضرت مولانا اسمت الله سیف داغتا سو اولی دا دغه جذبه محبت او داغه خسته خبري او انعامات طلباو کې استادانو لور کړو الله دغه پمال کې خیر برکت وای شي زما پا آمی جبکی زکچ آم خلق ناس تے زنانا مراغلی دی دی سورتونو لند مطلب او دی ترجمہ ویم او انشانلہ ډیر مختصرا داسترا او بیابا حضرت علامہ او شیح الحدیث مولانا شمشلق سے با دعاو فرمائی او دا مجلس با خفل سر تورسی سورت الاخلاص دمو تکسر الاسماء سورت ته سره دړي لڼوالينه ډېر ځامه معنی سورت دې په دې سورت کې الله پاک مونږ ته توحيد خې خل وحدانيت بیانې سورت الكافرون نا دا اعلان د بایکاټو چې دشمن سره بایکاټ کوي نو الله او ایزاب الله فتح راکم سورۃ النصر کې دا وي او سورۃ الہاب کې هغه نمونه دفعه یو خلا هغه دښمن د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم ابو لهب الله تباخړه نو هر کله چې مسلمانانو ته ایمان والو ته بشارت حلاکت د دشمن مې له شو جستا دشمن زغر قوم تبا قوم ابو لهب تو غره په دې سورث کې موږ ته ترغیب راکېد توحید جدا فتح را قوم دشمن حلا قوم او خبره دادا چتا سو الله پزات او صفاتو کی یکتا وګړی دا سورۃ مقصد دا داره دا الله وحدانیت ثابتای او څومره فرق د مشرکین او چدی هغه دا سورۃ رتکای قرانه کریم دا تمام قرانه کریم خلاصو نه ټول به سورۃ راغسته ده زقدر الله پی جنگلنه په قران سره ده او دا یو مختصر سورۃ دی چ دې کې وسلور آیتونه دي او په دې وسلور آیتونه کې د الله په جنګل نه ده و دې سورته نو یو سورته ده دې د دې سورته په نومونه کې ونم ده سورته المعریفت او سورته المعریفت ور دزکوې چې په امر خدا صلی الله علیه وسلم نه مشرکین او تفوس او صف لنا ربک تمام تخفل درب صفاتونه بیان کا چستا درب صفات سری چتا رب رب کوي الله پاک دا صورت را لغي قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله خپل پیغمبر ثوي تو تو هيا کنه ماشو الله پاک خپل پیغمبر ته وی قول دا تاسو چې د کوم ذات په مبارکۍ تپوس کوي هوا د کوم ذات په مبارکۍ چې تپوس کوي د غزات الله دې یکي او دی ښا ګور په هاري زمانہ کې د مشرکین او مختلف فرقې څو داسیو چې هغه سر نه دا الله وجود نه منا څو دا الله وجود منا لیکن دا الله د ذات سره دا الله مخلوقي صدر کړیو نه صدا چې دا الله ذات سره هیڅ صدر کړی نو خو دا الله په صفاتو کې دا الله سره هیڅ صدر کړیو نو هغه له به مختلفه طریقه جوړې چاوی چې الله پاک یوازې کارونه نشي تر سر کوله الله پاک د فارمو معاون ضروري دی نو دا چا کې دا दावा چې الله پاک چا الله برخي ور دی دا الله پاک نیازا وليشته دا چا دا दावा چ الله پاک باندې سوګدا استې چې خبره منه اولې شي چې الله تويوب صلا کوي نو دا شاخرد الله وا چې دا الله صفاتو کې اسدارش ته نو دا صورت پدي تمامو فرقو د مشرکین ومنه رد کړي هر یو جمله چې هر یو لفظ چې دې تمامو د فرقو پدي سره رد کړي لکه په د هر یو کې بازیدار شي او چې دا سچي موجودات پی کنه دا په خپل موجود شې تفریق بس دا راشه او بس پیدا کې یو د قشان زیده دي سموچ پیدا کول کې نشته شوق سات نشته راسه چاګه مخلوق کائنات ل ووجود ورکړه دي الله پاک خپل پیغمبر ته قل ته ویا هوا یو ذات معین شته پدې هو سره غو مشار له معین ده یو معین ذات شته یو موجد شته دې तमाम کائناتو پیدا کول کې तमाम کائناتو شته نو بل فرخه پکې دا سی واچاو یو معین ذات خوشته فاغبا یا حیولائی یا با صورتی جسمی یا با طبعیاتی یا با فلانکیشی یا با فلانکیشی ذکر کو فلاسفر ہوگا یا با مادئی خکر اللہ پاکے موجد نگڑا اللہ پاک پاک پیغمبر تو یو ویا یا ذاتی معینہ شتے یا موجد شتے اغه شوق دے الله دے اغه رمضان دا داهولان دا اشه نه ده ارشله چې وجود ورکړي دی وسات معاون دي چې اغه شوق دی اغه الله دی بل شوق نه ده نو باجی مشرکین داسیو چې هغه او ذات معاونشته چې اغه لای لیکن دی الله سره پدې صاحب کې بل څوک کی سدارشته لکه مجوس دا پیدا واه ماجوس وبداوی چې دو خدایان دی یو یزدان دی نوبل حرمن یو د خیر مالک دی نوبل شر مالک نو باجی فلسفر ادا سوی چې الله عقل اول پیدا کا غپا بل د عقل نه عقل عشره پر دیغه عالم پیدا کړره الله خپل پیغمبر ته اعلان وکول یا یو ذات معينه شته دی څه چې الله دی او په خپل ذات کې یقطاره دا خپل ذات کې دا سره حصو کې صدا نش دا خیر مالک او ما کرے او دا شر مالک او ما دا پکې تاسو ته کوم دین راوچول نو بازی مشرکان داسی او دا واقع دا دا چې او منګمنو چې او ذات معینه موجدشته اغال له یقطاره خپل ذات کې لیکن پول کار نشی تر سرکول پول احتیاجات نشی تر سرکول اغتدا معاون ضرورت یو قسم خدا شنو نه د معاون ضرورت ته ورتا دا کارو نشی تر سرکول بلکی اغتدا معاینه او د مشیر ضرورت اباځي دومره زیات احتیاجات شې دي کنا دومر احتیاجات دیوازی الله نشی پرکولی اللہ اخبر پیغمبر توئی تورتویا یو ذات موائینا یو موجد شاگ اللہ دی ای اکتا دی پا اخبر ذات صفاتو کی ذات کی اکتا دی از سمد اللہ سمد دا سمد دو مانی دی دا سمد یو مانی دا الغنی المطلق اوختو کیر ته مونږ وی چې الله بے نیاز ته سمد مان سګو بے الله پاک بے دی یعنی الله پاک ته د معاون ضرورت نشته د مشیر ضرورت نشته د مرګري ضرورت نشتی الله او سمد الله پاک به حاجت دی الله پاک بے دی ده الله پاک ته د مرګري ضرورت نشته د غره گیر سمد مانادا يسمدو الهی فی الحوائی جی الله لها اللہ خو اغزات تیچه تمام حاجتون یوازی تر سر کوي الله اللہ سرابل سکدان نشی کے دے چاگا حاجتون تر سر کئی یوازی الله پاک حاجتون تر سر کئی ذک الله یولی ہونا فی الحوائی جی حبل مانع الله گفته آن سے به وی یولی ہونا فل ہواج ہومل اللہ ستوی چہ حاجات او مشکلات تو کی اقتا چر وخل کی نوबाजी مشرکان دا چې او د امنګ منو چې موجد الله ده خپل ذات کی اقتا ده حاجتنا یواز تر سرکئی نیمو اوین ته ضرورت ني نیمرګری ته ضرورت لیکن د الله پاک سنیا زول خوشته ک الله پاک سنیا زول شته صبر خدار شته چا لای د صبر خور کړل نو چا لای صبر خور کړ سوک د سر د در ذمہ دار ګرځولې سوک د کھیټي د در ذمہ سوک د بچی ذمہ دار سوک د دا فلان کی شی ذمہ سوک د فلان کی شی ذمہ دار د الله هنیا زول شته نصرانیانو که عقیدہ دا و چا ګو سلام د الله حزوی نصرانیانو دا عقیده او دا یهودو دا عقیده وا چې غزرته علي صلاتو سلام ته دا الله ابنې مانس دا دا الله نيازولې نيازولې دا مان چې الله پاس دو ورته سوي کنا دا دا خاص برخادار دي خاص هيسي خواندان نو الله پاک نکي نفی کوي لمې یلیت دا الله پاک اسوګ نيازولې نشته غورن ولدی ولدی کړه چې دا الله زوینشتې سمان نه الله پاک ولدی حقيقيشت نه ولدی حکمشت گور د ولدی حقيقي مننن کی داسي بډیر کم هو ولد چې الله پاک د پرا مشرکین وی غپ دې معنی چې دا الله پاک نه زوی ولدی خه د زوی په زیر د زوی په شان نه سرنګ چې د زوی خبره نرد رد پلار نرد نه رد پاک د خبره نه رد ندل ته ګور لامه یلی مفولی ولزه ذکر کړي دلته نفد ولادت کړي را لیس من شان الولاده دانه چې الله پاک شان دی ښا د الله پاک د شان سره د الله د قدرت سره د نه خي چې د الله پاک دی څوک نه ای دې دی الله پاک دی څوک نیاز اولي الله پاک دی چاله برخه ور کړی الله پاک نزویش ته نه زې پزې څوک نه ولر لم یلی نو د بازو مشرکین و آقیده داوا چی را بازی اولیاؤو اللہ دا سی دیکھن چی آگا کی بس اللہ پاکی بیاق ورزینا شفاعت قحری قرآن کریم مستقل د داگی نفی کی چی پا اللہ سوک ذرہ و نشت پا اللہ پاک سوک دا خبرو مناوا ولوالا سوک نشت چی او سڑے دا چې الله منی هغه خبره یا ياغه ملکی یا نبي يا ولي زکه الله وي خبره چ سوک مناوي خو پلاری کنه زراور خو څوک پلاری او الله وي زمور نزويش ته نا پلارش ته ولم یولد الله پاک به شانه پیدا ام نه ده الله پلارش زکه خبره مناول والا او پزوري او خبر کول والا دا خو یو پلاړ کې دې شبل سوګني شي کې دې الله وي زمما پلاړم نشتي نه مې زويشته نه مې پلاړش نو خو بس بازي مشرکین لکه دې زمانه راوت چې منو خالق دار سيوال الله دې او خپل بذات کې اکتا دې دا غزاد قصو کې صدر نشتي حاجتنا بهوازي تر سرکې الله پاک شال ابرخام نده ور کړې دا الله نيا زول يوم نشتي په الله پاک څوک زراور منشتي لیکن داسې د دا الله پاک بندگان شته کنه چې سرنګي الله پاک غیب دان دي نو دا الله مخلوق کدا زشته چې هغه مخیب دان سرنګي چې الله پاک هوشته هوصل اعظم د الله په مخلوق کدا زشته چې هوصل اعظم سرنګي چې الله مشکل کشا اے دغه سرنګي د الله په مخلوق مشکل کوشاش ته سرنګي چې الله کولا فیکونه دغه رنګې دا, دا الله په مخلوق کې هم ټک پټک ولام شیخ لکه نن سبا دا عام ژوندوم دغه شروع دي جماعتونو کې تاسو وینئ او په بیانونو کې تاسو وینئ خلک دا وای کنا چې دا الله رامه سيوا بل څوک هم کېبدان پیغمبر ته کېبدان وې بیا یا رسول الله مدد وې ګا له مدد وې يا غوسل اعظم د مدد هغه مشکل کو غني عقودنا فیدو نقصان مالکان غنی اقوی ث بیا سکریرا مدد شوی الله پاک دغه قدرت کئ دغه قسم مشرکینو مریادت کئ په دی آخري ولم یکن له کوف ون هل نشری الله پاک دپارا کوف ون مثل فی صفته ویخ نشری الله پاک دپارا مثل په او صفات کی احد حسو бут موت نہ کاغه ولیدیو کاغه نبی دیو کاغه ملکت هغه ارشک سو کوم د الله پاک سره د الله صفاتونو کې صدر نش ولم یکله کوف ولاحد ند الله نماز یو بل سو کې ابدان کې ریشی نه مشکل کوشا کې ریشی نه نفد نقصان مالک کې ریشی نه داتا کې ریشی نه غسل اعظم کې ریشی فریادر سی یو الله پاک دی فریادر سیوال الله دی فریادرونی الله پاک ته کی ګورداه سورۃ الاخلاص مونږ ورته د قوله سورۃ وې سومره جامې سورۃ الله پاک دا سورۃ را لګله خالصتن پدې کې دا الله توحید بیان ته یو سړی سورۃ الاخلاص په صحیح معنی سره وې تمام ایشگالات ختم د دې وجه نه قران سره دا سړی عقیده جوړیږي قران سره یوسړې په قران نه نه واقف دي قران څنګه د نه ناس دی اخر دا یو زیکرا گیر شي او جلسې د مولانو جلسې هغه نه خبري واوري دی بیا کوګ دی نو دا یو خزانه بیان شوخه توحید یو ګډه خزانه ده ګره مو خو ته خزانه وی لیکن د توحید د الله پہچان دا قران خزانه ده دا سورۃ الاخلاص خزانه ده دا الله توحید چې دا د یو سړي په سینه کې چی دنه شوه دغه ټا خزانه ده وز دې د خزانه د حفاظت ده پاره څه شی بکار دنیا کې ستا خزانه نو بانک یې د یا په اسنان د یقین د شبولونه کې ریس پی دی ولې نساله دی ولې نساله نو هر کله چې دا عقیده ده کنه دا عقیده د توحید د خو یو خزانه ده په دی سره د زړه روخواانه شو دا خزانه س ته در نهلاړ په سرتې خلاص سره د مو په زړه کې تی دته پیدا شو په دی سر خلاص سره پالاق کې راړه پیدا شو نور پیدا شو اوس د دی نور حفاظت ددي خزانې حفاظب کو په کار الله پس داروستنی دواړه سرتونونه را لېګېږ دا دوړه سرتونونه دی تم عوزتې نووي مخشخشتین ورتموی پدې کې طریقه د حفاظت د دې خزانه خود له شوې دا چې د دې حفاظت کوي که نو څنګه به کوي د الله پاک نه به امداد واړایوس پدې سورته نو کې منتدا وي تعوس دې رب امداد واړنه یو د الله نه باغړې وارائ. پناه غواړې نو دې الله نه باغړې بیا پدې اول سورات کې سورۃ الفلق چیرته وای پدې کې د الله پاک یو صفات ذکر کړي دي او دری لري شرور ذکر کړي دي نو چې یو سره سورۃ الفلق او یو سورۃ الناس یو پدې په اوښکنه چې د دې سورۃ الفلق مطلب سره سورۃ الناس مطلب سره بیا د دې دغه چا د سیر نام نیږي د دښمن نه نېری د چا نه بیا دې یریګنه زکه د تعلق د چا سره پیدا شوې ده هغه ورته دا ویلی چې پناه غواړي مدد غواړي مصیبت تکلیف راغې دشمن نېری هر قسم چې دشمن دی راشه زما په پناه کې ځان ورکا خپناه ورکوونکې دې قل اعوذ برب الفلق الله خپل پیغمبر ته اوایا اعوذ برب الفلق امن غلم پرب د سبا پنا غړم مالک د سبا سرنګي شي الله پاک د تو رات یا لری کی او داروست نراو واسي دارو خان नाराज د د شپې د ساده لړس دای الله پاک د انقلاب چوري صلی الله پاک فالق الاسباح الله پاک شلوون کې د سبا ده جدا کون کې د سبا ده د شپې نه د تیرې نه جدا کون کې څوک پاک فالق الحبه والنوا شلوون کې بمپ ته د دا داني دا نه تیغ راخ ته جون کې څوک دی پاک نو تشهیدی کې او شوکن د سبا توحید راخ ته لره امن پناغ ور پاغزاد ارته توحید ته غوا خاطره له راشد د دفاعت غواړې نن چا نو غواړل د الله پاک نو غواړخ ور دلته پیغمبر ته دا نه دی اعوذ بی ادم نه دی اعوذ بی ابراهیم نه دی اعوذ بی نوح نه دی حالانګه د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم په ملت ابراهیمی منه پنا ورکاونکه دا شوک دي يا الله مصيبت رو كون کې يا الله مشکلات حل کول کې مشکلات ختمون کې يا الله پاک نو کتې چرته تعويذ لیکي نو تعويذ نه خوي منګ نه کاو نه په تعويذ سه لیکي کنه نو تعويذ خورته ولي تعويذ وي تعويذ نه پانا حاصلول ديو مصيبت د دف د پارا ديو تکلیف د دب په راره مصيبت تعويذ ولیکه نوچه تعویز کې کے دنے لکلشی یا رسول الله یا علی عبادو پکی یا فرعونم لکلی ہاں مانے پکیم لکلی اکثر دی تر ریتیانو دی تاویز اکثر دا کرکی دا کوڑو منتر والا اونا کوڑی منتر دا مساقلی سہر جا دی تاویز بی نفسی کلمات وینا دا شرعن ثابت دا نفسی تاویز شرعن ثابت دے لیکن اغه کې بد اسما دبر تعالی لکې اغه کې بر رحمان رحیم مالک منان دانو من مد الله زکه تعوس د الله په ذات سره د الله په صفات او اسماو سره دی من شر ما خلق ګور پنا غوړم د بیرب الفلق د سیشنا من شر ما خلق ګور د یو کلیه ذکر کړکړه وروست دریو خاص خاص چیزونه ذکر کړي د کی عامیم نه من شر ما خلق د شر دا غشنا خلقا چې الله پیدا کړي کاغ شری انسان دی الله پنا غوړم د دین انسان د شرنا کاغ جنده او کاغ شیطان دی کاغ یو زنده سر دی کاغ یو سوره کاغ عرشه دی کاغ حکومت دی د دیواله د وسی حکومت نه دی دامین شر ما خلقی دیکن شیع نواز دی تولی که شیع نواز منگه ایشی پر منگ میرا بانه دی نو اگو لگیدل حضر سیبا سر پخپل روان آغا سونیان بی غیره تا چی پدگه خلقو سر مرگری دی علکه دا غو وزرا خپل وزراء تون پد داو او تد دل یود او رو تروڑی تناسی پا خپل سنیتا او خپل عقیدہ منتی تا غیرت نکے نو پتاب اللہ پاک سا غیرتو کی کلو بدی اللہ پاک خضا شرمائی نو کلو پلدر شرمائی کلو قضی شرم تلا بیخا او دا سی خلق اللہ پاک شرمائی سوک جدہ اللہ په دین غیرتو نکی من شر ما خلق ورمشکات کے سوئی مشکات یو باب قائم کڑے باب الاستعازہ ارګه مستقل دا تفسیر د سدې من شر ما خلق ارګه خدا صلی الله علیه وسلم دا اغانې شي پیغمبر خدا صلی الله علیه الله پنا غوړم د فتنې د مرګ د فتنې د دجال د فتنې د فلانکیشینا د فلم فتنې د فلانکیشینا یا الله د قرضدارینا یا الله د خزرنا یا الله د جوبنا دا مستقل دواغانې پیغمبر خدا صلی الله علیه هغه تفسیر د من شر ما خلق وذرخ خاص ذکر کئ ومل شر غ عاشق الى وقب او دا شر د تیار اله والا نام اذا وقب کله چی خورش تیار دغه عاشق شه دل له لښ په دغه حدیثو کې په سپغمای منته تم عاشق ویل شی دا کا مجاز ویل شی زکا چې سپغمای پرشفق یخاری پروزه کې دی نو غاصق شپدا لل کله چې شپه خور شي نو په دې شپه کې خډیر شروع دي ای الله پاکه د شپې د شرور نوم یو ساته الله په نا راکې د شپې د شرورونو په شپه کې څومره شرور, شرور د غل شر پکې جدا نن ډاکو دشمن جدا د مار لړم جدا پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم ما چې کلم ما خام شو پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم با وینا دا با. په هغه مله خدای رسول <سؤال> صلی الله <سؤال> علیه وسلم تعلیم دا ورکړیو صحابه او تا چې کلمہ خامشي خپل خپل <سؤال> بچی کوړتاد نه کوي ځکه شیطانان مراواتلو جنات راواتلو همو کوشش وکړو ځکه زموږ یو کمر نیم کوړيګل <سؤال> ناغه بچی شیطان کې یو با سړبا سچي بار د زمنګ د خوشی تینا ډکی ادا بارو تینا ډکی د درس خيجه په دې ورځ کې موږ دروازې هم نشو پمخا ورو سرنګي قرانه كريم پیغمبر صل الله عليه لكل ايه منها ظاهر و باط د ايات یو ظاهرهم دنه یو باطهم دل تک وو ومن شر غاسق اذا وقب ظاهري شر خدغا ظاهري تیاره قصد هدا شپ تیاره دکن باطيني تیاره څه شه دي باطين د دې څه شه دي هغه تیاري د شركيات او د بدعاتو دي ذکر الله پاک شرکیہ تو ذلومات ول ذلومات بازوا فوق باز شرکیہ و تیار ادا الحمدللہ ارشاد توحیدی و سنت والا خاص کر کی بدی ایامو کی دا قران کریم درسونه وکړه زنانو مو وکړو نارینو مو وکړو خلق خو شي شرک ستوي توحید ستوي د شرق اخسامی ورطا باین کڑا چې سڑی مشرکی گی پس ادایو مستقل موزو دا خو پیجندی کی گی پس ادایو سره د دا شرقی وازوی ما تیار ادا دادا سی او بدا تیار ادا چیپتی شرقی و سڑی درنشونو دنیا دا تباہ دا واخرتیم تباہ د دا گرنگی اوک سنبیدعات تی لگر سرنگی مولانا مخیو پر مائل مولانا عبیداللہ بدعاتم یو تیار ده رسوماتم یو تیار دنیا کې رسم بدسره پدې سره معاشرت څنګه بدعاته احادیثو کې تیاروي لښوي دي یو صحابي عبد الله بن مسعود رضی الله عنه کوفه کې داغه جمعات نوغه په څیر څوک راغلې سکه سان دی راغلې ذکر اسکار کوي سوې سبحان الله الحمد لله الله اکبر دائره لگولی دا گر سبحان الله الحمدللہ اللہ اکبر داوینا سبت دا گر دیکی لن دا منز اللہ پاک فرس کرده یو عمل دی یو دا عمل طریقہ دا عمل شریعت خودلی دا پیغمبر داقی طریقہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم خودلی دا ذکر عبادت تیدو عبادت دا. لیکن طریقه پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله ذکر کوي ارواکه کوي پلاره کوي فولاره کوي په پروتي کوي خاص مواقعو کې پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله دا فرض مونږ نه ورستو ذکر نو دمر دمره ب کوي داسی داسی کوي دا, دا پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله لیکن داګه پر را جما کې دا لو هو هو کوي بیا سبحان الله الپتاو چغه جهري ذکرونه کوي عبد الله جولای دکانو دکا کرلتل عبداللہ امنی مصود رضی اللہ عنو ارتوی من عارفنی فقد عارفنی ومن لم یعرفنی فانا ابن امی حافظ اے خلقہ کما پیجے نینو کما پیجے کما پیجے دا, دا پیغمبر خدا صلی اللہ دا کپڑی چې ما گستی دی دا د پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ دا زماني کپڑے دي خلاصړي شي اغه لوخي لامات شي ني لقد جي ته به بی بدعت شي زلمه تاسو خو په یو تور بدعت منته راتله لوکړل ګور غصه گو کړي سجر مې کړو جمعات کې ناشتي سبحان الله و الله اکبر و الله الا اله الا الله داسو طریقه دا پیغمبر پکې نه راځه مشي ذکر بهل جهر بیا ورته یفقطم تاسو علم کی سیوا شاید صحابه دو پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم نا فقط مال اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم علم تاسو د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم د صحابه نا علم کی سیوا شوي د دې زمانه اکثر چې مونږ ته ورته دی باندې نو زمان او خدای خدا صلی الله علیه وسلم د صحابه نا علم کی سیوا شي اغه په جماعتونو کې ګرځي دا اوس یو یو میشن روان دي مولانو لایو ځل میشن ورکړي شوه د افغانستان د جهاد وروس وسغلولو جنگو د دو قوتونو که بس ارز کې جهاد او جهاد او جهاد بس دار سړی پزين کې جهاد دن نشو اوس ویاله کدا جهاد به ختمه او څنګه د مجاهدين به ختمه او څنګه نو پټه جوړه جوړه ونه شوه په وجو نه شوه نه پقیدونه ونه شوه رازی دی صوفیه او ته خبر اذن نکو دا یو چاله خلق پتی کی راړی دا خلق حسین ته جهادون نه داغنه راړی پدی طریقو سره اوس مولیان پدی طریقو سره دی دی دی وبندان وامن الشر النفاسات فلقان لفظی معنی دا د وامن شر النفاسات د شر د پوکو كون کو نا فل عقد فقوټکی غور شکلت توحید بیانای مساله بیانای کړه نوستا خلاف باہر قسم سازشونه نه شوق بس تا د مر سازش کوي شوق بس سکی شوق بس سکی صبح پرا بغانډي کوي لیکن تاسو به داسي غرزی چې د منیسه سهيرو کو جادو کو سکوډي منتري چددا د دماغ ګډ وډ کو داخلو ولا ګډ وډ کو چددا د بهار صحیح ری دد بی فکر شيخ ورا پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم باندې د لبید بن عاصم یوه دی او, او آغا سیر کړه پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم باندې د سیر اثر درمو چې خبره به کړه وا دنیا یو مو رکی خیال کې مانا دا کړه کړه به مانا دا کړه نو به کړه ما کړه زمرا اثر راغله بیا یو زلد عشر از جلانا خواله راغین خوشاله ریډیر وزیر در تقومیص وی الله پاک خبره حل کرا دو ملک را غریو زفرو تم یو ملک بل ملک ته وای چې دا رجل المتبوب پدې سلیمانی منثر شه د شهر پښې وی شا به سیر کړي لبی دین عاصم دا غلون کړي کوم ځکه کړي بیرې سروان کړي وی بس منګلاړ واغه غټي موټي کولا وکړي دا الله پاک سومره غټي چې وینې کنا اغم تدایتونه راغلي دي پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم مانی شهر شه او پیغمبر صلی الله علیه وسلم تا پته نه و چې ما مانی شهر چا کړه له خزو کړه کسړو کړه مسلمانانو کړه له يهوديانو کړه شهر کړه نو کوم ځکه پرولت او د دې زمانې د سوال سنه پخنه سمې په دې سنه سمې سداه یو خزو په کور کې بناسته کوټ دراغه به تا کتابونه پلان کې تعویز تا تامن فلان کې کوډې کړي یور نجومی بنا سی او کاهن مناسی هغه بغه طاقت پیغمبر ته د خپل سحر علم نو او تا ته سحر جادو سوخ یو زنان خي هغه راغو خلک سادهغان مونډلي د دون سه پیسي واخلي ا یو ځکه یو شیخ دی هغه بل چراشی څوک چې په 85 هر کوي هغه دا اغه له سيرو کې دا پلان کېږي کې دا مجه چا منې سره غراشی اغه تو هرشه پلان کې دی ولټوا په دې څل ول بمنتیری کوډګورو پیسې واغست او دا زنه نارواري دا زمنګ په دې علاقه کې مليانوم د سې دی چا غوځان ته میفلي داسې لګولي عامل سیبني نو په ولاګوري استاد نوڅه زړواني دي او استاد نوڅه سپین ونه بازو ته وي استاد سودا زنانه او 300 سودا ماده منوی دا نرمشه ده ته څه کمزوري شه دا الفاظ دا الفاظ دي علماودي لیکن ووري څو چې دا څرګر کي الله پاک د علماو د مجلس د غواسي الله پاک هر ګنا معاف لیکن دا ګناونه الله پاک نه معاف پا کوي پدې سره معاشره بروازي د غرنګي و من شر و من شر النفاسات المانی و ایبطال عازم الرجال بالهیل مانسا بازی خلق بادائی چی آقا با ستا خلاف حیلیو چلو نجوڑائی ستا خلاف با پرابا گنڈی کئی پوکی با کئی پوکوٹو کسا مانا ستا خلاف با پرابا گنڈا کئی سړی چې سڑے د دیکن دیم دو وسیلی منکر دی دو فلانکیشی منکر دیو پا لاقا کی گوری کوشش بادا کوي چی دا جماعت پی خالی یره الله خپل خالق دا درس د زبان کم یره دا په چیرې دا فلان کې دا فلان کې نو هغه په پدې مه فلونو کې ګرځي مجالس کې ګرځي هغه هم په مجلس کې ګرځي کنا هغه په پوکي اچي هغه به خلق او تدا پرابګانډي کوي ځکه د قران خودلو والا خدا خلق دی کنا چې پيریان ورته وي ارشاد توحید او سنت وي پورا عالم کې وګورا او فیسبوک کې وګورا ثار نہ شغل بس قرآن شورو زناناو کی شورو نارینو کی شورو دا کلب دونه حزم یی نو دو ګرځي خلق ته قسم قسم وئی چدا خود فلان کی شیمن کنرنا فلان کی شیمن کنرنا فلان کی شیمن کنر او من شر حاسد اذا اصل او دا شر د حسد کوون کینا اذا حسدا کله چی حسد خار کی اے الله پاک دا حاسد دا حسد نموساته زکه دی خو حسد کی دے خکو دی چې دا سړی حق دی لیکن سړیا هو من نه که نه خلکوته وای دا مله حق یره کویم نه د د خ د شورت را ځي د ل د مفهبي والله ګرځ د د خبره خ پ زور کې حسد راغل او حسد خو چې راي د د ډیرر ووج دي غټه بجه دته ق دی که نه د بل سړی شورتته دغ فضیلت توی نشی برداش کول اکثر مولاد مولا خلاف و کوي اکثر کاری سو تلاش زمان خلاف فتوه ڈاریک دل راکی او کچر توی دا دی شیع سنگ جی نه نانا منگ دا سی فتوی نور کو چاگه کی منگ وارد شیع نوم لیکو منگ تا اوصاف لیکا ایخا منگ پاگی منی فتوه ورکو حلکا ظلم دا دا صرف د دشمني د بل سره د قران سره ده د قران والو سره الک حسد کاوا رڼ کې د حسد راګه زکاوا لیکن اذا حسد پناګوړم د حاسد د حاسد د شرما اذا حسرا کله چې د حسد خکار کی حسد خکار کی دا چې ستا مقابله تراوت دغه ستا خلا پر ابا د پتا مني فتوا بازيانه شروکړي د خل خود اداوي شلا خود وسلي منکر د خود دعا من منکر د خود حيات منکر د د سما منکر د د فلان کي شي منکر د حسد کراغ اکثرو ګردتول حاسدين بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس په دديد وړو سورتون او مقصد ياو دلته تمتا اوس بر رب ده دری صفات ده باری تالا زی کر دی دی و شر شر دل دا کر دی ایو شرد یو شرد داش شرد دیر بد شرد زکر صفات ده باری تالا زی کر کر دی قولو اے پیغامرہ وزو بی رب ناس پناہ وڑم پر انسانانو پناہ وڑم پر رب انسانانو اگر انسان کا ما شم دے اے ما شما پا تربیت کی اللہ تا محتاج انسان پا خفل تربیت کی اللہ تا محتاج اللہ وجود را کرے دے نو بیا دا تربیت سوکی الله کی کر نو اعوذو بی رب ناس فنا وارن پا پالنکی دا خلقو ملکن ناس پا بادشاہ دا خلقو هر انسان کا زوان دے پا تنظیم کی پا خفل قوت کی پا خفل تدبیر کی اللہ تا محتاج څو مرته کړو ولنه دي لیکن په خپل تدبير او تنظیم کې الله تما او تاج الٰه الناس حج ترواد خلقو دي حج ترواد انسانانو دي حج تر څنګهون کله تمام مخلوق غوړ دلته درې مرتبه د انسان خوړلې دي انسان یو مرتبه د ورکوالي ده, ده کنه یو مرتبه د ځوانا ده یو مرتبه د ګوډاوالې دي دلتا ناس ناس پنځزه ځې ذکر کړی دری خدغه د ورستو ذکر کړي یو هغه انسان دی چې هغه شیطان په وس وسو کې راګيرل بل هغه انسان دی چې نور خلق وسوسه کوي هغه بل توسوسې کوي بل نور خلق ګمرا کوي نو پنځزه دل ناس ذکر کړې ده نو بچې انسان چې کله معصومي ماشوم شوم په تربيت کې الله تا محتاج چزوان شنو په تنظیم کې په خپل تدبير کې الله تا محتاج ګډاشې نوبيا هرڅ کې الله تا محتاج پدې تري وړ حالتونو د انسان او انسان ته ما ته محتاج د الله الہ ما نه هم داد نشته د حج اتروا د مشکل کوشا نشته د حاجت تر سرکون کې ایسو الہ الناس حاجت تر سر كون کې یو الله پاک دی. نو حاجتونم مشکلات حل کول وله یو الله دې دغره کې دې کړه توحید دې مرتبه دې ذکر کړه چې په ورو کوا له کې انسان اتا لا ته موتاي په ځوانه کې موتاي په ډغه عمر کې موتاي ها مل شر الوسواس پنا غوړم د سشینا ګور یو یو کسته نه کې درې قسم شروري ذکر سمکارونه نه من شر الوسواس د شر د وسواس نه د وسوسه چونکه نه د خطریا چونکه نه ګور ووسواس د کار ووسواس زکه ووسواس رحمل مبالغتن بس بزه دمه شاندار ک چې د خلکو توسوسه چي یو کار سره د وسواس بل الخناس پټیدونکې په وخت د قران کې چکل قران کریم به نهږي کرچې دا الله توحید وایي کرچې دا الله ذکر کوي ذکر نه مرسه قران نبيয়া شیطان پشا منډوي حديث کې مرزي کوي يو وسو وسوېدا غفلا او يقنسو يذا ذکر الله کرچې نه سان د قران نه غفلا شو بس بیا شیطانو پسه لګي دړې پډړ ډړې یا لې نو فستر ول الله سرا کوي پدې ټول بدن ول راکایږي بس دې یو طرف ته بوتل نه لیکن کلچ دا اللہ پاک کتاب تاکیرز دا اللہ کتاب راواغس نو بیادیسی دیویا بیاد پٹیگی پشا تختی نو اے انسان دا اللہ دا کتاب سره تعلق جوړ دا اللہ دا کتاب نه تعلق چرته ختم نا کی کنن دا شیطان په وسوسو کی براگی ری شیطان خو میں در پس اپریخے دے کر قرآن کریم دا دی تذکیری رکڑی دی نو دا شیطان نه مدافعات سے دے قرآن کریم دے الذي <اللزیو> وسس في صدور الناس خو واه دې کوي داخن ناس هغه چې وسوسه شي خطریا شي پسینو د خلکو کې څو خلک وافلان مونډري ناپوي مونډري نو هغه د شرق طرف ته بوزین او د بدعاتو طرف ته روان کړي د رسوماتو طرف ته روان کړي قسم قسم زړو کې ورته وسوسه شي خیالات شي اګوره دا یوازې جننن نه لسی رسو ذکر کوي کنه دا ورته وای چې اساډه دی په پیران قرآن نه زر کوي د دوم به فلونو تل <سؤال> اړه نشي دی خو ساده سره دی دی خو علم نه نه خبر دی د هغه قید نه نه خبر دی دی خو دین نه شریعت نه نه خبر نو ورته کوم وسيله نمنې وسره وسيله نمنې وسره دعا نمنې پیغمبر حیات نمنې وسره پلان کې شنه حلق پدینه پوکې شي دا دو خلک دعا اومني وسلو مني د حيات پیغمبر اومني قبرو نومني لیکن سرنګي چې شریعت مونږ ته ویلي پیغمبر مونږ ته خوده نه دا قولن عمل دعا عبادت دا تمام عبادت چې کوم دي کوم شي ته دین ویلې کی کړه اغه کی عقل ملا مفتی قاضی نه چلی اگر پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله منته صحابه کرام خپل وینا سره خپل عمل سره خدا نه کړلا نو دې بدا پرابګنده کې دې خو امصړې دي وسيلن مې نو امصړې وسيله سره پېجن چې وسيله سره توي امصړې خوې دعا نو دې منه خنه پويږي دعا سره شه دي دا دعا عبادت, تی عبادت تی دی او کوي عبادت نه دي وې ذوحان منکر ودا فلان شي نو بیا جماعت نه شړاينه علاقه نه شړاينه مونږ نه پس نه کیږي پوخه به جماعتونه وینځل او پس اشرف سي رحمه الله شيخ محمد طاهر رحمه الله پابندي لګېدل و ټانګو والا من دوه لسانه کرپي جور مانوا و زه ټانګې ته ختم شاغزو په جنمه خدای تا وګره کوش وچ از کوش نو این دوی خېجول زای کوش او شیخ صفر رحمت اللہ علی کو اسکڑے ہو خدا سوک دی اللہوی من الجنتی و الناس یو خوپٹ تے تاسوی خووی نئے نه چاگت جیننی ہو یا خوپٹ او خودر پسی پٹ لگی دلے. لیکن بل انسان دے انسان خغٹ پگڑائی بھائی خټ غٹ کا پڑی بھائی او خمدلب لحیم شہیم بھائی او دا غٹی غٹی تصویر بھائی او دا م فلې د ذکر به قائم کړي ات و چې بس د دنه خبره ورته شو بس طببا کېږم هغه به دا فتې وي دا خلکو طبخې چې یارتهتی خلکو نهځان سا خه دو تهې خورران تهکی نه دکه ک نه بس وړي ځکه هغه میانو که نه چې کله ورته مسله نووا بیان شي نو دغه مولان د سامي مولیانو مړی به دو و دوړ په کوونو کې په انګو با نه مته د جوی ما خام ته وناسو ما پخپلل ته سبقونه مې نه منګ با چرالو مونږ بشيو ناس په مولايسه بناسو مې دا وله دوړې بورته رااله وېدا دل په لمبر لمر دوړې مختديان راوړي زتا سوې دا د مولا وار دي وار خو منګ د ساورو لیدلې خو د مولا وار نه ولیدلې دا د مولايسه وار نو چې مولا په وار شي انده مساله بیانول شي ا مولا چې مقتدی ته محتاج دا شیخ محمد طاهر رحمت الله علی په دې ملک د توحید او اساس پور تک خلق او توحید او خل دا مولیا نو دا مولیا نه د مرز لمبول نه را پاسورخه د دوه د اعماله اصلاح او او دا عمل کی صفه سترک نندې را فاسیدلې ډیر سوک څه وای سوک څه اس نکيږي وس خبر ډیره راتله را خبر ډیره مکه ته تل نه د چاپه فیسبوک سکیږي ځان لکه سکسس نمونه یګی دی. ځان دیوبندیت کی منډیو کدیوبندیت فزان کی منډی کاهل سنت فزان کی منډیو کاهل سنت کی منډله کی اصل اهل سنت والجماعت اشادت توحید و سنت اصل دیوبندیت دارې پرجمان دارې ښا عقیده د اخی ځکه محافظ محافظت توحید و سنت او علما دې وګنوخه او نفس محافظین د شعو د توحید او سنت علما دي د دې فرزندان دی او دغه کسان دي او الحمدلله چې کوم خبره کوي د په دلیل سره کوي دلیل قران او سنت دی او کفرعی مصالحي نومونده امام ابو حنیفه مقلدین نه راشفقه کی را سره کین نه کتا چرته اکابر رات لگولیا کابره کابره هر مسله کې اعتقادي مسلې هغه موږ نه چا تقلید نکوو کفرعي مسلې نو تخو دی یو باندې نو بیا قرشه په حنفيت کې کې نه بیا رپسې یو دی مقلد محض یو رساله سره ګرځي کاغه ډېر غټ ملاده خو مقلد محض ده د مقلد محض چا څومره غټ ملاده داغه قول داغه فتوا بلا دلیل هغه بنمله لیکيږي هغه چې خبره کوي په دلیل سره وکي بیا چویخ نه کېږم ټول ویم ترجمه اول د دې صورتو کو سره تمور اوسو کنه ځکه چې ان شاء الله د قران و مونږ ويو اور ډیر جذبي او ولولې او ایماني جذبي سره به ان شاء الله سره خپل کورونه منور کړي زنانه دي قران ندادی تاسې کیننه نه د دوه سو ډیپټی سښوا دو په خپل کورونو کې عقیده خې عمل به کوي قران تاسو ته اخلاق او خدل مزنانه ته قران زکه چې خاوان پوه شي چې زماده خزي خوې بدل شي او د دې عمل بدل شي د دې ناسه پاسته معاشرات د ژوندۍ د طرز ژوندۍ بالکل بدل شي او ګرچی هغه شی زنانه کې فرق نې راغلي نه په خو کې نه پاقیده کې نه عمل کې منځيوم د غښه نه دي عقیدېم د غښه نه قرآن دی وسته من لازم پر شو چقپل کور کې به قرآن خيخه تخاوان پرېخه پرېخه دا معنی چې سبق د پاره پرېخه او دمر ټیم ته کنه ست قرآن دی واورې چې سدس د کډلې بلغه ان نی ولوا یو آيات دې سد کډلې د سورته اخلاص دې دا سوره اخلاص بیا نوخه دا د زنانوم ډیپټی دا د نارینوم ډیپټی دا بسم الله الرحمن الرحیم خاص په مدد نوم د الله چې رحمان دی او رحیم دی خاص په خاص په مدد نوم د الله چا رحمو علیه خاصه رحمو علیه دا کتاب من بیا شروکو الحمدلله رب العالمین تمام صفتون دولویت خاص اللہ لردی رب العالمین شپالون که دا تمام عالم عام رحم و لده پا عام منی خاص رحم و په پا مومنانو منی پاخرت کی کې امیدین و اقداد در وجد جزا و دا صدار نو مقصد دی صورت نصر آوات ایا کا نابد و ایا کا نستائی خاصتا لرا عبادت کو منگاو خاصتا نمدد غارو نو الله اهدنا الصراط المستقيم الله اقلک کی منگا پلار مستقیمه پلار نیغه سرات صراط المستقيم سوال پر سورۃ فاتحہ کی منګدا کوچی الله اقلک کی منگا پر صراط المستقيم پلار نیغه منی د الله ر نیغه چا دا صراط الذین انعمتا عليهم پلار دا کسانو الله چې تا په احسان کړي انعام دی اغه لار د انبیاء علیه السلام دا لار د صحابه کرام دا لار د دیندارو خلکو دا دیندار و غیر المغضوب علیہم چند غضب کړی شی پاغو یو نو گمراهان بس قران کریم د الله حډیر رحم کرمو زه وخت ډیر زیات سوخم نهایت او ډیر زیات سوخم ډیر خفم لیکن بیا مې سوچ کاو چې دا خلوی انعام د الله دې د شیخ سپ جدائی قابل برداشت نه دا لیکن دا دللو یحسان دي شدغه نرسته داغه دا مرکز داغه ماسنه الله پاک آباد اولر دا صرف دا الله په توفیق دا کنا زمون شانې کمزوري حلیا اسره زه ظاهری باطنی حلیا اسره کمزوره علمیا اسره کمزوره فه هم لحاظ سره کمزورې ویناله لحاظ سره کمزورې معاملات سره کمزورې لیکن دا صرف زړه الله احسان ګرم دا شیخ څخه برکات او دا غد دعاګانو اثر ګرم چندن من الله خپل کتاب تک یې نوليو هلالکه دا قران د پوخانه مونږ ويو ما بقلي کې کله چې شیخ سي بيمار شو کمزورې شو نو زه کراچي ته بیا دا غد تعاون ما مختلفو سره وی مختلفو وی وقت دار آغی چی بیا باغل لگویا ما با ڈیر وی او بیا دا وقت آغی پروس کال چو طول ماویا غصر نستوانه نمائی اللہ سکلی بیا غضلو مرد آور کی چی دی بیا قرآن دی واوری او د منگ تا دو آگاہ نیو کی کلو نفس انزای قتل موت دا زمان آقیده د ایمان دی چه هر بندہ دا دی دنیا نا بزی کلو منالا یفان دا محمد رسول اللہ شنیزاد اقدس کوم دیغا د دې دی عالم نه دی او د مؤمن لپاره دا, دا مرگ یو پناه ده یو تحفه ده یو نعمت دی او دغه مرګ شکم ده دي دغه مؤمن باندې خپل اعمال او تورسی د چکم محنتونه کړې دي الله د دې مصیبتونو تکلیفونو دنیا نه اخلاص کی اله خوشاله تبوذی زمنګ تر ډیر خستا عالم د دې مدرسې مشر او پوخانه داولنا ده مدرس اول مدرس ده مولانا رحمت الله سیودی هغه دلته موجود ده زړه د غوانم چې مولانا شام سلقه سیودی دعا وکي وزرګ انسان دې مشر دې او دې دعا کي موږ بصرا مين کو او اخر دوال رب العالمين ها ما شاء الله ز خپل محترم ور هو د شیخ صاحب نائب شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا محمد طهیر صاحب دویتا هاه د دوی, دوی والدیتو بل خصوص او خاص کر دې ځای کې اقربای شیخ القران کو نوم ته شیخ سیب سومره رشتہ داران دي پولو ته ز خپل طرفنا او دې ځای کې حاضرين علما د مدرسې متعلقين زمنګ د تنظیم متعلقين پولو ته مبارک باد ورکوم. یقیناً دا زمان دا سعادت او قوم یقینا د زمنګ د شهادت او ډېر د خوشاله خبره را کله زمنګ په 10 شعبان باندې درس افتتاخ کوله او ودا مورانا درس وکړتا نو خیال اداو چې یا به دا درس تکمیل ته او یا بوونه او دا الله ډیر مې رباني وا ډیر خوندور طریقې سره خد مهابت او په سکون سره الله پاک هغه درس نن د آخري صورتونو مونږ واورې او الله پاه تکمیل ته ورسوو دا الله ډیر لوې مې رباني دا بهر کوم چې زمنګ فیسبوک کې او سوشل میډیا باندې اورېدونګي مرګري دي دا یو خدمت کې او دا درخواست دی چې زه اراده لرم چې شیخ صاحب رحمت الله عليه متعلق معلومات او داږي حالات جمع کړلې شي نو ګټه واست په دې موضوعګانو د شیخ صاحب سحالات تاسو سره یې مشران علما د شیخ صاحب د درس مرګری د تنظیم مرګری زدا درخواست کوم چې چاته دا شیخ صاحب tarixi معلومات او دا غوډه مناظره او دا غوډه تعلیمی دور او دا غوډه د قران د بیان او د توحید او رد شرک او رد بدعات او ادوار چا ته د دې کې معلومات دي نو هغه مون ته هغه معلومات په دغه نمبر باندې په کوم نمبر چې د ادرس او د ندی نمبر باندې دا وای مون ته را راکئ ان اکثر د شیخ صاحب واقعات او د هغه سفرونو ماته یاد دي زر ډیر شیخ صاحب سره پاتې شیم هغه مون ته داګه را راکئ بیا مون ته اوس سره داګه تفصیلی راغته او ملاقاتونه وکو ډريم نمبر دا دا صبح مرکز دے خدا دا پنج مرکز سانگا دام نو منجنن دا پنج مرکز شکریه نه دا کو نو دا با یقینا یو ظلم اور جسارت دکنم که دیشی زمانگا میرے محترم دیواخی زمانگا خبر او ری بھوم او که نا او د امیر سے دا جوان مردیں او د جرأت مندایې د فیصلې نهایت قدر کوم زه زموږ ټول مرګري امیره محترم دلته وای چې د صابیاغ څخه پر مرګ افسوس یقيلی نه خو خپو پسکنيو چې مرگ حق ده او د شخص په عمر ده هر تر سره چې مزید اورید د جونګې تکلیف مهلاوه ده نن که صابیاغ څخه د دنیا کې نشته ده د صابیاغ څخه علمی خدمات اور درسون دی. او درسونه په دنیا کې موجود دي او دې کې بزیاو شعر دامیر محترم مان محمد ویف صاحب د پنځپیر امیر دنیا یو شیر د چا بارک دی او زه د حضرت پنوم بندګ دلاله دال دال حکومت مولانا عبدالحی رحمت الله له ځکه لا وفات سو پزوانای کې وفات او حکارونه د الله ډیر اغستو نو دا غو په مرسيہ کې چاته شعر ولو ماته عبدالحیئے ماته عبدالحیئے لیکن لم يموت فیزانو انما مات المسمى اسم ما لا يموت ماشاءالله تاسو دوړ د غټ پلیرونو او اولاد یې پنځپیر شیخ رحمت الله له مرشو د دنیا نه لاړ کومر کا داغینه خو الله آباد کو صاحب اوسه د دنیا نه لاړ نو یقیننم زمون دستور غو اخواله نشته وي خو مرکز الله خا باد کړو دا به الله خا باد وي که موږ یو کنيو خو مرکز با باد ان شاء الله دوستانو مرګرو درخواست کوم چې مرکز سره خپل تعلق خپل امينه ساتي الله دې دا مرکز او ټول مرکزونه د دو قران دې الله باد او ساتي حزر شیخ عزیز مولانا شمس الخشبه څنګه د دعا درخواست و شو زروتا دعا درخواست کوم سره سره بیروزات مریزانو منک خپل حاجتونا خپل مرزونو د پاره د دعاګانو ویل دي نو مولانا تواز داوی درخواست پېښ کوم چاغه مختلف امراضونو کې مبتلا مرګري دي نو داغو د پاره د دعاګانو درخواست شونه تاسو باغه دعاو دعا او غواړی تمه درشه د د شیخ صاحب د پاره او دا کوم قران چې موږ ټولو مرګر اولوست دا د الله پاک د دې سواب صحاب د دې ثواب د الله د شیخ صاحب رحمت الله له روح ته ورسی زموږ مراناتو د دعا درخواست کوم یو اعلان کوم اعلان دا ده چې موږ د شیخ صاحب سند یو وخت چاپ کړو سند د دا د قران د عظمت او دلیل او د قران د محبت او دلیل چې تا قران چا نه ل د شیخ صاحب سند ما چاپ کړو خو بیا غ سندونه پتہ نشته روښو شوکه څه شو غاغه واکه سمرګرول اور کړیو بیان دی اور کړی عثمان بیا سند چاپ کړو د شیخ صاحب پنوم باندې ان شاء ما مولانا مسعود الله صاحب نو کوم درشیان چه مسلسل درې کال په درس کې موجود وي کوم درشیان چه درې کال په درس کې مسلسل موجود وي هغه د اجازه سند می لایي دغونه ومونګه امتحان ناخذ او کوم ورګری هر کال په درستی موجود دي نو دا غوډه لپاره په 4 کال دوران کې یو روز منتخب کیږي او دا غونه به سه امتحان هغهسته کیږي او بیا به ان شاء الله کامیاب طالبانو ته سند ورکاو او ور سره ور سره د مولانا اسمت الله صاحب د اعلان انعام اعلان ور سره وای دعاګان یو کوي زماي راجر چې شیخ صاحب تفسیر د شیخ صاحب ترجمه دا اولی کل او د شیخ صاحب په نوم باندې او تفسیر جوړ کړی شي داز د دا شیخ صاحب خلاصہ اصول په نوم باندې کوشش کو بنیاد ټولو هغه سم د درر او آل عرفان دی خو د شیخ صاحب کومه یې نه ده زه وړاندې چاغه جمع کم په حالات برابر شو ان شاء الله دعاګه نه وکي الله دې مونږ له توفیق راکړي وې پاک دې دا مونږ ټولو ته آسان تاسو بل څه اعلان کوئ وکي او وی اعلان کوئ دا وی اعلان پات مولانا شمس الرحم مدظله علي داسونوګه مشر دي او واه واخې زمخيال نو دا ویډیو ډیر زیات دغه لکه څنګهما یا د دې کڼما چې پاتې شي مولانا ان شاء الله هغه نه دا تاسو له نام دي دعا دغې سوکو سې الله دې را کړه الله رضي الله تعالی یو لوی فضل او کرم چې په صحیح طریقې سره قرآن ختم شو مولانا محمد تویف سیب الله تعالی دی د زده عمر کې د زده پعلم کې خیر و برکت واچي خو په تفصيل سره قرآن بیان کو شیخ سیب اگر چې د دنیا نه تله دي لیکن هغه مشانه باقي دی نو دا لید خوشحالی خبر ادا چنن دی آغا زوی شیخ الحدیث والقرآن مولانا محمد طعیب آغا قرآن تاس را ختم کو تاس را الله دا اللہ تبارک و تعالی طول عمل کر تفیق کر کی دردو الله اللہ ما محمد وعلا علی محمد انکا ما صلی اللہ تعالی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید مجید اللهم مبارک على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا الله تبارك وتعالى زموږه مینا محبت تعلق د خپل کتاب سره پیدا کړ الله د خپل کتاب د ذکري توفيق را کړ الله په دې باندې دی عمل کول توفيق را کړ الله تبارك وتعالى مولانا محمد وایف سیطا ددی دې اجر ورکه او بل خصوص شیخ القران حضرت مولانا रफीق الله خان رحمه الله الله تبارك وتعالى دې د دې اجر اغو ته ورسې الله تبارك وتعالى دې شیخ صیب وبخې الله تبارك وتعالى ته شیخ صیب وبخې الله ته مغفرت نصیب کی الله اوچته درجه ولای په جنت کې ورکه الله اوچته درجه ولای جنت کې ورکه الله تبارک وتعالى نو کیسره مړ دي الله مړه تبخانه وکي يا الله مړه تبخانه وکي الله مړه تبخانه وکي الله ژوند او ته هدايت وکي الله ژوند او ته هدايت وکي الله تبارک وتعالى چې مريزان دي خدای تعالی شفای كامله عاجله مستمره وکي مولانا رفیع الله سے بیمار دي الله تعالی دی ولا صحت وکي الله دې روح الله ته یې روح وکي د مورانا محمد طيب سیو انګور دا زما خرزو دا هغه ډیره بیمار دا تقریبا تو د نیمه یاشتي د هغه په اسپیټال کې هوښوبې الله تبارک وتعالى د هغه سره دی رحم عاملو کی الله دې رحم پيو کی زما زوی شبیر نا جوړ دې الله تعالی د هغه له سیحت ورقي ګل نظر چکم دې بیمار دې الله تعالی د هغه له سیحت ورقي قاری کفایت الله سے بیمار دی الله تعالی د هغه صحت سیحت نور چې کوم بار فرېشان دي الله تبارک وتعالى دا غو فرېشان ختم ک الله تبارک وتعالى دا غو فرېشان ختم ک الله سمر بیماران کي د خدای ټوله صحت کاملہ اجله مستمره وک الله زموږه مینه محبت تعلق د خپل کتاب سره پیدا ک دی نبی له صلوات و سلام د سنت سره پیدا ک الله د خو خلق سر زمو تعلق پیدا ک دی د بدو خلق دمرګټیا نه موږ بچ ک الله په پا پا پاکستان کې امن او امان راوړي پاکستان کے سلامتی راول اللہ تبارک و تعالی دا شہرونا ختم کی اللہ دا بیماراں نے ختم کی اللہ تبارک و تعالی دے پاکستان حالات صحیح کی اللہ تبارک و تعالی سوک دے دی فریشانی فرشان ختم کی اللہ سوک دے قرضدار دے قرضدارے نے خلاص کی اللہ تبارک و تعالی زمونگ امداد مدرسہ کامیاب کی اللہ تبارک و تعالی دا کامیاب کی اللہ دے دی استاداں کامیاب کی اللہ دے دی قاریاں کامیاب کی الله تبارک وتعالى د دې طلباءه کامیابی الله دې من رسيله ترقی ورکی الله دې من رسيله ترقی ورکی الله تبارک وتعالى سمره زندگی کې موږ لا راکې الله دې نیک اعمال دې پاره راکې الله دې په دې اعمالن عمل عملن موږ بچ کې الله تبارک وتعالى د مولانا محمد واهب رحمت الله علی مولانا غلام الله رحمت اللہ علیہ دا رانګ نور دې شهادت کوم علما دې الله تبارک وتعالى د وچتي درجي ولا پې جنت له باره کو تعال د اووب الله اعتباره کو ال د حاضر مجلس کې چې د چاپ څح جاونه د شري الله تعاتتی پوور کې الله تی پوور کې الله چاپ کورو ک بیمارانې د الله تباره کو اله بیمارانې ختم کې الله تباره کو طاله بیماران ل صحت وررکې الله بیماران رو کې الله ډره بیماری د خو د تعالته بیماران رو کې و خپل فضلو کرم سر رو کې مختلفی بماریی د الله باره کو طاله ټولو بیمارانله صحتوررک. الله تبارک وتعالى څومره ژوند کی راکې دیندې نیک ته دی پاره راځ د پهلو اعمالونو څخه بچ کی د شیطان د خطرونو دی وسوسو نه مونږ بچ کی د بوغو د حسد د چغلې د غیبت د دروغونو نه بچ کی الله تبارک وتعالى دې مونږه راضی یا الله ته دې مونږه راضی الله د درس کې کوم کسان شریک شي وي دی الله تبارک وتعالى هغه له عمل توفیق ورکې په قران باندې د قران دې زذکري یا کو کورو نو کې خیر او و اچي یا کو کورو نو کې خیر او برکات و اچي الله زموږ د مندرسي استادان الله تعالی ته کامیابي الله د دوه هوايتو ته پوره کې الله د دوه ذوبريات ته پوره کې الله ته د ناراضي شي الله داسې راضي چا پران ناراض نشي الله تعالی د شرکيات او بدعات او رسومات نه موږ بچ کې الله تبارك وتعالى د هر قسم جرایونو بچ کې الله دې موږ نه هغه کارونه ساده راځي چې ته کېږي الله <سؤال> دې هغه کارونه موږ هو ساتي چې تن راځي کېږي او صلی الله تعالی <سؤال> علیه خیر سر محمد او علی او صاحب